اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايه الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسولي واتقوا الله اِنَّ اللَّهَ سَمِعُونَ عَلِيًّا سورة الحجرات دا مدنی سورت تے دا درم سورت سورت محمد سورت الحجرات سوره الفتح لا دری وړه په یو نه هجمنه سورت محمد کې مقصد او قطال فی سبیل الله قطالک فتح کی وی الله او ایذ به الله فتح رک اجرات کې د جماعت د جوړولو د جماعت د فائدارای اصول باندې چې مرګري منظمی ممنانو د مرگر و معاشره و ورسره صفای منصفت ده صورت ده مقی سره مقی شان ده صحابه اکرامو دیر پلوی شان سره بیان کر ندل دوس آداب زی کر کئی چا تا د مؤمنانو په مانسکي نو صحابو په مانسکي تفرق وړاندې شي مګر صداقت در رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې شو ندلته د دا احترام د لپاره آداب بیاني اصول بياني يا ماركي صفات اتلس نما مينانو بياني شي ندل احوال بياني کې شفاړت مقصد سرت ذکر د اصول او د آداب او ده د پاره د تفید اختلاف او د تفرق او د پاره د بقا او د اتحاد او د ارتفاق او صورت کې و او ذکر کړي د پاره د تفید تفرق یا زجوراندې دی منافقانوتا زه غوې دې آداب له حظ نه کوي او اوصاف د مؤمنانو ذکر کوي د پاره تمیز په مهندز وړو ډلو کې زاد صورت لړن مقصد دې من مقصد الصرص القوانين لاتحاد الجماعة إصلاح الجماعة ببيان القواعد إصلاح المعاشرة ببيان القواعد هذا القواعد يتحدث عن المعاشرية إصلاح العديد او هغه قانون چې پر غریصره نو مسلمانانو په منځ کې اتفاق اتحاد راځي او هغه اصول چې پر غریصره اصلاح د جماعت کې یو د اډیاولیات کې دم د دیمایانت دیم کې درم د هغه شوالمات ذکر کوي سرورم دې ذکر کېږي باور نه هم یاد کې وینزم ذکر کېږي ورسره یو له سميات کې شواګم ذکر کېږي ورسره دوه له سميات کې اوم ذکر کېږي دارښتو دی له سميات وسکه دا غوښتل تفصیل کوم ووخ په ګړې لري خپل یو یو بیانونه یا او هلزی نامنو لا تقدمو بینه ید الله او رسول اول دب دا بیانې چمنلانو تاسو په د الله او د الله رسول نه مشران کېږئ الله چې در تسویق نو بس هغه ومني او رسول چې سوي دي نو هغه ومني الله څخه کې ویلي نو قران دے پیغمبر څخه کې ویلي نه احادیث تاسو بخوله ټوله ژوند کې او قران او سنت کې وتړا اې قران سونه چې دا تسوي نو بس هغه وای تلشي قران یو خبره کړه دا او سنت یو کړه داو داغه نه خلاف روانه او تزان وو شرقه کړه نانا دمشر نه سړې مخې نه ذکر لو یوی مان ولو مہمخ کیږي غه د الله او د الله رسولنا د الله د کتاب او د پیغمبر د سنتنا روح المانی وی د یت الا رسولنا و راس شری د کتاب او د پیغمبر سنت کتاب الله چې کوم نه منا کړی بس منا شي سنت چې منا کړی بس منا شي دا کتاب الله او سنت نو مخالفت نه کوي دا الله او دا الله دا رسول په مخ کې خبره نه کوي غلب شيخ مسند ابن مردوي وی لا یَتَکَلَّمُوا بَیْنَ دَائِرَةٍ بَیْنَ یَدَی اللَّهِ وَرَسُولِهِ بَل عَلَی قَوْمِ أَنْ یَذْغُوا تَسْمَعُونَ سِدِّی چي بزغوک کی کتاب سوې پیغمبر سنت سوې او یارهو کید الله پاک زکچه ده کتاب نمخ کی کئے گئے سنت نمخ کی کئے گئے تاوستا چو قرآن سنت سرنگی بادا خودلی دی سرنگی معاملاتی خودلی دی سنگ غم خودلی دی سنگ خادی خودلی دی بس ستاسو غم باگئی آگئی ستاسو خادی باگئی ستاسو منز باگئی ستاسو روجب آگئی اسو ته یو ژوندۍ راکړل یو اصول یو قانوني د نړۍ پرېخه ده ان الله سمعی و نالیم یقینا الله پاک هر سوريو په هر صفوره اوس دیم قانون ذکر کړي چې د پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم خلاف نکو اے دا پیغمبر حر د زندہ بادو اے کامیابی بائی لئی دی مخکری قانونو دیکی دا پر آئے دی مخ کی ذکر د اعمالونو ذکر دا کیفیات دے منج دے دا منج طریقہ دا زکاة تک زکاة طریقہ دا یو عمل لے دا عمل کیفیت طریقہ دا يقول حكمك قيم الصلوات الزكاء من سکوې نو روزنه ساينو زکات ورکوي نو 10 وې نو 10 وې نو 10 وې دا مکوې دا کوې دا مکوې خدا کوې اودام مکوې به کوې الله دې له رسول عليه تمام دین اخبل پوهه ناصر اخवला مر سره خود له دا الله په دین کې دا چې مانی په الله او دا الله در رسول خو په طریقه در رسول الله صلی الله غم وسلم خو غو مبدا چې کوي چې څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کې خود نه کړی دا خا دی دا چې کوي چې څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خود اغه کیفیت طریقې سره مخای چې کوم شی ته عبادت او دین ویل کېږي هغه کې زورې طریقه د پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم نه چې دا د્વાډه فبروري په یو کور کې یو معاشره کې د نیکه معاشره به سي پایدار وي یا الّذین منو لا ترفعوا صوتكم فوق صوت مخورتہ کوي اوازو نقل لپا صدا اواز د پیغام ورنا چې پیغمبر خدا صلی الله السلام ژوندئ نو د پیغمبر خدا صلی الله السلام د مجلس او محفل آداب بدایي چې تاسو د پیغمبر خدا صلی الله السلام په مخ کې ورې اواز نه پورتا کوي ستاسو اواز به دا شبا دغه په مخ کې څنګه نو هوې لو چې کړه پیغمبر خدا صلی الله سلام الله وذ دې جمله سم مدرش شلا طرفا واس دا شو چې پیغمبر خدا صلی الله کوم ځکه کی आवाज ندې پورتا کړینو التبتم आवाज نه پورتا کای یا یو ذکی جاهر نه دکړې یو مجلس نه د قائم کړي نو تبغا کار کایې ده نو چې ته په کوسو کې اگر زه کار اسار د شه ورو کړي نو مهفره دې جوړې کړي نو جہل شروع شیخ یا اسواتکم لا طرفا اسواتکم سمانه م پور ته کوي طرریخی خپلی په طرریخې د خدا صلی الله وسلم ځان نه به طرقې نه جوړی په د رسول اللهې چ هغه در ته څنګه طرقه خودلی دا بس طريقه خپلوئ سرګې در ته موخودلی دی نو سرګې در ته بعدات نور خدلی نو سررنګې در طبغم خلی دی او سررنګې در تخهې خدلی د دین هره شوخه پیغمبر سره کې بیان کړي دا هغه طریقه به خپلې وره خپلې طریقې په طریقې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه لا پاسه کوي په طریقې کیفیت او کې وضاګا نه خلاف نه کوي خا ولا تجهر لهو بل قوله تجهر بعد کومله بعد او پسوره مکو ادی پیغمبر تا وینا یا محمد ک جهره باز کوم له بعدل پښان ته د سور وینم باز تاسو بازو تا چته ای پلان کیا ای پلان کیا چا وای پیغمبر خدای تعالی سلام تو په چبه سره आवाज نو با سیدا شیل شهر اخ دا یو غټ بادشاه دې د توره دمې فل خیال وساته आवाज نو نه پتاو کوای د د پامارکیو نه بده تا په تاو اواز کوي دا د بادشاہ آداب دي نو ولا تجهروا بالقول په زوره به انان کوي پیغمبر پر خدا صلی الله وسلم خو د دې دنیا نن تل سمانه چې پیغمبر تبا شګې نوې ذ دې زین ابومن نو وينو نسيبم نو وينو شيعه محمد نو يا رسول الله نو يا حبيب دا دا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم په شان کې ګوستا خدای او بی ادبي راغله جته دې زین چا کوي پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم لوټ سپیکرو کې چا کوي মাহفلو کې لري چالي شروع کړي دا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم آداب لري خدای خدای یې بختش شین ورا دا خبره خو به تاسو ته معمولي خبري لیکن ان انتهبتا مالکم قراحیا انتهبتا یا الله تهبتا اسینا چی برباد یا من نستاسو تب خبر نه او عمل بد برباد شي او انتم لا تشرون او تاسب نه پوي گئے اتنه الذين يغضون اعطاء عند رسول الله اوس وګرا شان د صحابه کرامو او دا مؤمنانو ته الله پاک دا آداب بیان کړو دا یو قسم دا وای دا پارا پر پرچش وا د امتحان چې دوی د دې آدابو خیال ساتي او کنه ساتي ان <آلَّذین> الذين يغزوننا صوتهم يكنناك سان چہ کتا کوي خپل आवाजونه ایند رسول الله په فاض پیغمبر کې د فاض پیغمبر کې ناسې आवाजه کا تکړه و شینش تګل نو چې بیا چہ او الله پاک شان د صحابه کرامو به نه چې ما ولېو پرچا د امتحان ور کرا. نو آغو یاګه پرچا حل کړه نو الله وی ولائک الذین امتحن الله وقلوبهم للتقوا دا کسان هغه دي چې خالص کړی دي الله پاک زړه د توې لپاره د تقوا اسماء دې دي نه پاک کر اکرید ی الله سنہ د ویلا پارل تقوا پرشد تقوا ونو دو پکی پاسو نو الله انام کیسره د دوی د پارا بخښشتي او بدل د ډیر لویان ان اللذین ينادونک من وراء الحجرات بس هغه خبر چې هغه د پیغمبر شان نه واقف عذاب ورنه واقف اغه بچکل را ل مسجد نه وایته په نمبر حجره هوا کړو بهر نه به ورته आवाज کاو بهر نه به ورته आवाज کاو چې موږ راغلی ور او ځه یا محمد او اوخرج لای الله ان الذین ینادونکم وراء الحجرات اكن نا کسان ش وزن کیتا تا خد کوټ نه اکثرون لا عاقلون اکثر دې ډنګر اقل فقیر شه نو پیغمبر خدا صلی الله وسلم په ژوند کې ژوند دې هغه مجید نباوی کې دې تنه واقف پیغمبر وروړي کېوري کور دې خلاص او دوه ورته आवाज کوي الله وې داسې ډنګر دادا دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اشان کی گزتا کہ دادا دا عام یوغٹ انسان یا استا پلاری یا استا یا مشریح اتکورنا بارکت آواز کے نٹول کوئی سبی آدھا بادے خواہ او جیال تلاتشی کر پیغمبر اللہ دعا گواری درود خود دعا متچقی و باسی زمان نوچستا اوري نو زو است خبر سره ور تل کبر سره کوم پیغمبر کوم ذکر وي او تب خووم زنه چغي واسه الله يكثرهم لا یقینوا ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم كشتدے هي سارشه انتظار کڑے تردی چي راو تهي تذوي تا مندا ورود د دوی د اغور هر کرشه آداب او نه خبر خبر شي نو توباو با سلام خو نه كون کي آرام كون کي يا ال الذين ما ان جاءكم فاسق بن بين الفسابين داو زريم قانون بيري شګورا په جماعت کې وره خیال ساتي سکهز باداي چاغه بنا پوئي یاد صد خبره په حقیقت باندې بوو یاد هغه په مزاج کې بچو غل خوري دازنه چې هغه تا فلانکی در زده ویلیه تک یوزیم ګریوان نن یې خلاف شروع کېږي یا فیسبوک تک یې نه جو درد خراب ده دیو وخت سره دا ټول ملیان په دې کې بس وی فلانکی در پسی ویلیه اوس خو دې اور پسی ویلیږي نه نه نه دې سره جماعت انتشار رازی افتراق رازی جماعت تباہ ورت کی معاشره خرابی کورنۍ خرابی مسلمانانو دي سر خرابی چرت په دې انسان په خبر ادوار نه کوي راغب تحقیق کوي غریب سکایت لاشفه کوي او ایمان والو کرا وړي تر ستا فاسقون گونانګر بناباین یو خبر لرا اکا مانا لوگئی ہوکی گا نا بیعت راتللو رات للو یو بیعت بارا پا خبر منتے صلتو برا تاویلو نا تو فاسق پلا ماناو گا گنانگا ارزا دا آیات احام لے خا اچھا سرد دینا او چې کله راگے تا تے چوگو الخوری وکړه دے فاسق شکن زګه د بيدپار معنی چې کو نو د ودید رضی الله نو نه فاروي کوي نن یې سړی راګه چغول خوري کوي کنه نمیمه چغول خوري کوي دا بیا سره فاس ته ده ګنانګار او ګر دې ګنن ګنانګار شو فیسخ د بروبیا دی مدرسو کې نو سکه وا فتبینوا راوري تاسو ته غوښتنوم غار یو خبر نڅتا سیمکو سپاس په خبره منځیو د معاملو کې او شګورمته دا وېدیدیا د دیواغل فتبيل فصلټه ونه کوي ان توسيب قوما بجاهله حسینا چورسوی تکلیف یو قوم تا بجاهالتل پنا پوی نشی پتہ سو باور چوکای نا دی وین شپی منا بیا بویسریا دا خبره خدا سینوا نو اول تحقیقو کثیر مستو بس بیا ارمان کایګل دل تا بازو فصیرینو دین جاقوم فاسق بنبین لاندی دا ولید سردہ لگولے داخل حلانکہ مختصر دادا دا آیات عام دے سمر احادیس چھد ولیت بابارک اراغنی دی اگر بہتبا رہنی اگر دجر ہے تو تعدیل والاو روغنی دی پریخی اگر قابل اس کی دلال ہم نے دی یو یو راخلے پاگئی کلام وراغو دا ذکر کوي چې پیغمبر سره سلام دی عامل او ګرځاو باندې مستلق د پاړه دی چې لار نو هغه استقبال لراوتی د دا خیالو کې چې دوه مکی او ول سر د دشمن پریوا چې کله مسلمانانو د امام احمد لراوتی دوی واپس او دې ځنه دوه تیار نا خبره نه ده اوول خوچې دا څومره خبرې راټول مانګړتې ښه بيدبار دي کوم چې صحیح حدیث نه ماثند احمد ذکر کړي دي جیل نمبر سالورم اته بثینس واسفادر خان اوغه حدیث نه پسنه سره واخلا ولیدوي ولید بن عقبوي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم لما فتح رسول الله وسلم مکہ مکہ چه فتح کړه نو مکیوالو خپل بچی برا ایست یادونه دې سي بیا نه نو فیم سوال اروسیم و يدعو لهم نخود پربې دعا غنه خود پر سر الله صلی الله علیه وسلم نزم خپل لرایسته ما لیکن و انی مطیما بالخلوق ما یتل گلو رحم صلی الله علیه وسلم اغانہ خو خو نو ولم يحنصع العراسی لیکن ولم ينها عن ذلك پر امر زمانه دعا غوختل ده د فتای ماکا په وقې وړ کې ما شمرایستیا رب سره درست عمل هوګل ایت مطلق ویخه عام د دې وجنه اکثر مفسرین لکه مدارک بغیر الا کنا لا یظن بالولید الفسوق غمان نشی دی چې هغه د سړی فاسق وایي اپو اجی ان فیکم رسول الله یقینا پتاه سو کې رسول الله نه تاسو هغه قبر راځه رسول اوس په پیغمبر نشتی هو جای یقینا پتاه سو کې سنت پیغمبري پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنت حدیث براتے دیدے دا سیو خبر رائشن و رائشن آخری را تراجعو کہے لو یوتیوں کم فی کسیر من الامر علانتم دی زمانے سر لگوائے کم دا پیغمبر ستاسو یعنی دا حدیث و سنت و شریعت ستاسو منی فی کسیر من الامر پڑیر و کې کی انو په انو پا تاسو ستاسو بدعت او تا او سنت شي او تر چې کوم اعمال کي زان نه دي جوړ کړی شي نو تکلیف دا دي چې ا سيوازا نو کړهي ثواب پکې نشتي ولکن الله حبب إليكم الإيمان وسينه في قلوبكم الله پاک محبوب کړی دی تاسو ته ایمان اور ڈولی کڑے دے. ستاس و زینهه په قلوب کوم او ډولی کړه استاد په ځلنه کې ګورم محبوب کړه امنه غیر ډولی کړه امنه یو شی محبوبی لیکن ډولی نه سړې پیډې رضایت نه کسړې بچې محبوب دی لیکن خېستا خو نه دی نه نه محبوبم نه لیکن ډولی هم نه دی وَاْقَرَّهِ لَيْكُمَ الْكُفَرَ وَالْفُسُوq وَالْعِسِيانِ او بد یا خیار کردئی تاوس تاقفر و فسوq و عمل د کفر و بنا کا ولا عیسیان نا فرمانی کول الله وی ولایکا هوم الراشدون دا صحبان هوم الراشدون دق دی اصلاح کوون کی دی دق دی کامیاب اللہ دویتر راشدون میری دا قدی اصلاح قون کی، دا قدی کامیاب صحابوت اللہ سیلی و همور راشدون دا کامیاب جسا. ادا خدا اللہ فضل لیونی اعمد دیئے ہیں، اللہ فو حکمت والا دیئے ہیں، سالور ما قیدہ، جماعت کی بدا او اصلاحی کمیٹی، چکرد مرگرو روان رازی یا، پالاکہ کی، مسلمانانوں کی دن ند وطن آیا، ادا فیر قیروانی، اوغو به کې غو سره به ی قووتې ناف زو ور هغه به غوري څوک پهړې څوک زیاتې کې نو بیا به د خللو موی قد ته نه وړی د مامانو نه جان کوي د فاصلې او بایدلو کې په قرآو په سونه سره نو کچر ته زیاتې کې یودهې نه په بلمنې سورنا رستوبیا زیاتې نه فقاتلې چې تبغي پسو جنگه کې دا هغه ډله سره کسران چې زیاتې کړې ده دا جنگې دل بس تاسو پوری حتا انفيعه اله امر الله د دې چې حکم دا لا قانون دا الله صلح تغاړکی نفعیل فات پسو رعو گر جد سلیتا نفع اصلو بین او ما بلاد سلو کے پہمین دادوی کی پہن انصاب لیکن وہ اقسی تو انصاب ہو کئی لیکن ورکی درہ حسی دادوی برابر برابر گلتا وقسی تو الحق انصاب ہو کئی لیکن بیا ہو کئی انصاب دا ہو کئی چی ار یو لا حق ورکی چی صحاق دے ہو یقنان لا پاک من ساتی دمون سفان و سلام انم المومنون اخوا فدی منی یو تفسرہ دا برا داکارزہ کہو کہ مومنان رون رون دی مومن مومنان رون رون دی درور ناقبل سو قریب نہیں کرنے لا خلال اللہ اید محبت خلق علی هر کړه چې مؤمنان تاسو ورنوروي نو روکه واي په مې اندورن خو لوکي په قران او په سن سره یې را دا الله نه د دې لپاره چې په تاسو رحم وکړي شي یا او منو لاص فرقمن من قوم عصا یې کونه منو په انزم قانون محضر ټې مې سبق رسول مې انزم قانون دارې د ارکانانو د جممات ورې عز و کوي د خپل مرګري بیزتی تیبه نه کوئغ به تنګ نه روکن د جماعت منې غیرت وکه دمنې حمیت و کاه د منې طر او شبخ وکه د چېر د بضته نه کوې دانه چې په خلکو کې بیزته کوي او په موبایلو بیزه ت کوی په فیسبک بیز ت کوي نا نخ فل جماع د ارکان اغه غټرو کنده کوي کیره هر څنګه عزت درینه کنا غلا بوري عزت ورکای د دې پت نه لګي چې تا کا بند د الله پر در کی سمرغټ مقام لري زم د دې چې د غشاني عزت احترام د ارکان به منس کینی اغه جماعت بیا پایدار نه هغه ماشاله پایدار او ایمان والو لا اسرق قوم من قوم تو کې دین کي هي سيو نارينه من قوم اند نور نارينه وسره نور نارينه تي قوم هي زکه دا نارينه په قوم هي دي زنانه طبعا دګنه نو ټوکې دین کي نارينه د نارينه پورې اساي کو نو خير منهم کديشي چاوبوي غور د نه ولان النساء من النساء نژنانا په نورو زنانو په ري کې دي چې جو په کورو د توینا ګور یو بل پرې ورټو کې خاندانه کوي عزتي و نه کوي چه دې په نظر کې ډیر رچتي ډیر رچتي یا مطلب <سؤال> دا و اس خدانا کا په مقام کې شاته ده ممکن ده کې به شي سبا ثانا ده مخه تلاړ شي نو تڅي دا پوری کومه خبره کې خان دې کنن نو کېده شي دا خبره سب حقا کې راشي و ده ترقی و ده په دې یا تفسیری تفسیری سورۃ الحجرات خله وقواڑی ولا تلمزوا انفسکم زام پتګي کې دنه نه ده یو ادب اداو خو کنه چې خندا ونه کوي زم دا چې مداغدار کوي انفسکم خپل مرګر لرا خپل نفسونه لرا خپل نفسه نه مومنسته نفس څنګه مومن مداغدار کوي ته انو نه ما کوي عيبونه ملټوي انفسکم اقبل رونو که اقبل مسلمانان و مومنان و رونو که ده جماعت ارخانو کې نوچیت اغا منه تعان که کن اغا زخمی که ده اغا زرزخمی که ورده غیبتنه ده ده چه مخامخ په خلا منتیه و سړی که ده سی خبری که چه ده اغا زرزخمی که اغا تا ده سی نزبتونه که چه ده شان گستاخه که ده حق نفس مجروحه که دا غی عزت مجروحہ کئی دا سی خبر مکوہ خواہ اوالہ تنا بزو بیلا خواہ اومایا دوائیو بل پناکارا نومنوائیں اے قوبا اے کانیا اے گوڑا اے فاسقا اے فاجر اے یہودی اے ہندو دا دا نمو نمو اے دا سی القاب بات مو اے انشباقی سر تاسو خبکی گئے دا تل، تلمیزو انفسکم دا تان بل لسان دیتاو دام پتاقی دولا تناوزو بلالقا یو بلتا دا سی نمو نمو اے ناکر نمو نمو اے چا سر دا انسان بیزی تی کی زڑق پکی گی خب زکر لوی بیسل اسم الفسو قبان دل بد نمو د ګنا د فاسق کېدو پس ورده ورده. ورده ورده. ایمان نه چې مومن دې تر فاسق وو مؤمن دې تر کیندوی ادا نمونه ورتاوي چاګه د ایمان داګه سره د مؤمن نشان سره نه یا معنا دا چې ګوره ته مؤمن کړه او تاګه یهودی يهودي سپیا سپيا پلانکیا پلانکیا نصرې مومن ولې ځان فاسق کای مومن فاسق ولې جوړي پدغه وینا سره وقت فاسق شي چې بل ته غلط نو موناوينه پدی وته سوګرې فاسق وګرځي الله یوما لمن يهتو فولایکم مزالمن شاشه توبه نو وخړه د دغه خبره طول نه خه الله دې دغه کسان دوی ظالماندی تظالنه شي ظلم دی او که ادم ارګری بې عزتي مشفقم قانون الله ذکر کوي يوزل فايو والذين امنوا او مشفقم قانون ادب دا ده هاي بون دي او بل ملټواين هاي ملټوا یو سړی په بارکه دي ځوان راغی خیال راغی چې کې دې شي دغه خبرې نو وې دي کمنه تاسو کار تاسو خیال کو غلط کیلېش نو ژوتو پسه تجسس شورو لته ونه شورو کې څوک او پسه و لګای و لګای و لګای اخر معلوم شي چا حیب پکشته میچای حیب پکشته وسومره ګورا دی وکړه ستا خو خیال را غل او نو تجسس دی وکړه نو دا حیب دي مسلمان الله په پردا چولې تا یو ګناه نکړ دوه دری ګناه و نه دی وکړه نو ایمان وعلو تو ایزانوں ساتھ اے کثیرہ منظنی دا تیرو گمانون انا یقناً بعضی گمانون چی دا خود اسمون دا خود گناہ دے بعضی گمان چی دے گناہ دلتو ای کثیرہ منظن زان دا نو ساتھ اے نو ساتھ اے او بعضی گمان چی کم دے گا ایسام دے من ما نک کثیرہ زانو ساته د دې د عمل قبول نه په ګومان چې بس دا ګومان خیال راضیه ته بس باغیر پیسې لګیدل زکاین نہ بعزز ځنه سون یقدر بازي ګومان چې دین او غو ګناره ګورګ ګومان په یو سو قسم راځي یو ځنه واجب ده نو بل ځنه حرام ده بل زنی مندوبه ده نو بل زنی مباحه زنی واجباده چې ستګ ګومان با په الله باندې دا خیر وی زرا سلمي دا خیر وی نیکانو بننګانو مې دا خیر وی دا ګومان تا لورې تا منه لازم واجب زنی حراماده چې الله باندې غلط ګومان نه کوي رسول باندې باندې کوي دین شریعت باندې باندې کوي نیکانو خلق باندې باندې کوي زونی من دوه وداره که یو سړی کیو خبره شته هم تو په خیال کوي ښا زن المؤمننا خير زنی مباحده لکده مشهیدین او ائمه او لاغه زانلګه واکو یبه زنی مباحه ای ا بیا جوړه تفصيل بدل ته ینه بعض از سنی عصن د اباظه ګمان چې کومه دا ګناه ای غزوانه حرامه چې ته اس غلط ګمانونه په خلقو کوي او بیا وی ولا تجسسوا وقسارا وانا وانا کوي تجسس وانا کوي ايبون د یو بل تجسس نه کوي زکه دا شپغم قانون سو تفتیش العیوب ایوبن نه لټوي کنه نو ولہ تجسسو وک سرهنه بنا کوي ایوبن د یوبل بنا لټوي تجسس بیا هم پرسمه یو تجسس دی بل تحسس دی عمل په معنا راځي هر تجسس حرام نه دی کله چې تجسس وی دی یو دیو معاشری د تحفظ لپاره صدا سی سیډي قائم شي کنه چې ملک والا د نقصاناتو نه بچکړې شي بادشاہ د نقصان نه بچکړې شي واشر د نقصان نه بچکړې شې لا بیا جايز ده اولا یمتاباز او کومباز غیبت مکوای بد هي باز او کومبازان بازي ستار څو د بازو بدمو هي ډره مختصر غیبت ستوي اغه خبره مکوا چې بل مسلمان په خفګي ويس کاغه ته مخامخ کوي بیام غیبت بیام ګناه دی او قصیشا کوي ته یو خبره کوي دانا چې کی نشتی خبرش آی په کشته اوته پسیلېږي هغه مخامخ خبره هم کوي وکړه قصیشا داسې خبره کوي هغه ته پته ولاګی را چې باغه خبره دا غړخه پکېږي هغه چې هر قسم خبره دی داسې خبره نه کوي هان تاسو یو خبره د شایب خارا کول د زکه اسمعي بون او غیبت بڑا په دې طریقې سره تجسس ذاتی بنک دی د وسړي ذاتی عیوبونه لټایا ا دینی عیوب سیدا ملکی عیوب دا سیدا تجسس دی ښه د خرنګ غیبت ته بد وینا دا غد ذاتی بد و نه باندې کوي لیکن چې هغه یو دینی نقصان یا غي سره معاشره خرابي کوي بیا خو بای وای خایب الخقطا مریدی بیا غي یې مالي په چې یو دینی نقصان یو غدا سی وي چې سره معاشره خرابېږي دا جر و تعدیل دا نه د غیبت نه نه تجسس نه دی ښه بیا د علماو د هغه کې خپل تقې ځکه غوښمه د یو دین تحفظ دی یالله یا یحب احدکم ان یاکل اللحماء میتن لا غیبد مربت شه ده یا وا له مینک و یود تاسل واړ یود تاسونه سر چی اوخری واخا ضرور خپل میتن چی منوی مفکریه سمو نو تاسو دا بد غنای یارا قوید اللہ نا یقنا اللہ پاک توبہ قبول ان کے رحم کون کے ورتا د غیبت تشبیہ سسر ور کلا مسلمان غیبت تشبیہ ور کڑا مسلمان اور غوکھ خوراک سرا د دی غیبت تشبیہ ور کڑے عزت د انسان حیثیت نفس چھکم دی د دی تشبیہ ده کڑے د انسان د دغور سرا دا خو لکه تش دې او رور خوخه خو ري او د مل رور څه معنا دا په شي شاته بيزتي کوي کنه څنګه چې او رور مړ دی او داغه غوغه تفري کنه نو ته فړې شو ول زکه خبر نه ده چې دې ما سره سکه نو ته چې غیبت کوي نو او غوستا خبر نه وري کنه نو دغه تاقه د عزت نفس تشبيه ور کړل د واخه د بدن سره او مائتانی ذکر ہوئی که نا چھتی نا خبر نو اغا چاہ چخی بود کی اغا خبر خواه یا ایوانا سو انا خلقنا کم مینو ذکرین و انسا و جعننا شعوبا و قبائلا سوم قانون ذکر کئی چھگورا تاسو عزت من سوکی. جماعت کی با عزتمن سو کی ستاسو جماعات کی به مشر سو کی سو زیاد پر ازگاری، زیاد متقیوی، زیاد دا لانه یریدنکی، زیاد دا شریعت تابیی، دا بینو گوری چیره دے، دا نصف سدے، دا دا خصف سدے، دا سر سمر پیسی دی، سمر پوٹی دی، نان. مشریح چی دا، اگر با بونیان دا تقوی منوی، اگر تقوی پر ازگاری تا بگوری، او ایمان والا و این نا خلقناکو منزک گری و انسا، اولا تمهید یا کنا مونږ تاسو پیدا کړی دی یو نارینه او د زناننه ادم او حوان وجعلناکم شعوبا وقبایل لتعرفو بیا جوړ کړی الله وی مونږ تاسو شعوبا و خنادانو وقبلی لسد پر لتعرفو چې تاسو یو بلو په جنۍ د کوم کلی د چاغې د قوم قبېلې سره د تعارف په سره پہچان دی دا به اصل بنیاد د خپل د عزت او د خپل د وجاهت ته پرانګار دی او د خپل د مشړې لپاره پرانګار دی شعوبا او قبائلان په دیکه نورم لري که سامنے دغه ټانواز ذکر کړ کړه بثن په خذې فصيله وغيرها دغه شی دی ځکه نه اکرمه کوم عند الله یاتاکم اکرمکم اکرم تاسو کې عزتمن پنځه د الله سوګره اطاقم پرهیزګار تاسو کوم چې پرهیزګار ده متقی دې یعنې الله پاک او ری خبردار الله پاک په دې پارسه خبردار حالت العرب او مننا ردب منافقین هر کله چې دا ادا بیان شو کنه منافق صديکار سده د به امن نام نه کوي نظام تاسو کې در نه کوي مؤمنانو په جماعت کې بدل نه کوي داوود ایمان بل لري داوود ساسو د مرګټیا بل لري وای پر لا چا نام نه مونږه مؤمنان ایمان راوړل کولم تومنه تو, تو ورته تو تاسو ایمان نه را وړه پزړ سرا ها ولکين قول واسلمنا لیکن وای تاسو چې موږ مسلمانان اسلام نه وایە مغ من مانو مانو پزاهر داخله منی تاسو وایە مسلمان نه او مؤمن نه دا والی ولا ما یقول الايمان لما قلوبكم لمما فهمنا دلمو نه داخل شوه ایمان تاسو په زړه کې ستاسو ایمان نه نه او اس واین توت یول الله ورسوله کتا شود الله و الله ذل رسول او منالا نو الله یلد کوم من اعمالکم شیان نو دیمګری باندې کې پاک ساسو د اعمالو نه یګنه الله پاک بخنه كون کرام كون کې او شان د مؤمنان ابی عذ کر کې یګنه مؤمنان کسان دي چې ایمان ورله په الله پر رسول الله ابی عائشہ کې نه ده کړی چکیان نه دیخه چخت یقین ده په الله پاک باندې در رسول پر صلوات باندې ابیا غور د دې د پارا بیا مو عالم جهادونه کړې دي په معلومه او په نفسونه خپل سره په لار ده الله کی اولایکه هم صادقون دغدي پشتینه خلق ده ده دشتیا و انکه خلق ده ده د دې یمن ناوې وګوره کسان وراشي ا چې مون سر سره جماعت کیو او د پوخان او نو د داري پیغمبر خدا صلی الله سلام نورال چکر به صحنای مو غیر وس فیدی وي د اظهار د ایمان به کو او ځان ته بیان نه وایل قل تو ور ته وتعلمون الله دین کو ما خبر ورکو الا تدخل دین دخل العمل الله په دې په آسمانونو کې دا چې په آسمان کې دا الله په ارسمه اګوره دوی چې د ازانت وي چې ما زانت مسلمان مسلمان کي اږي من ګوره پلان سر دي جماعت والا کیو داسي اما ته په ګټه تکلیف نه دی او دد پون پلان کي وخت نه په جماعت کې منو ما او قرباني نه دی او دله کده احسان 50 بټنه 50 کي صحابه کرام او تبعاتل کنا پرامس سلام دا منافقن اظهار د ایمان د اسلام باکو یو قسم دا به وی چیغنی زمنګ احسان پزانو ملایخ الله یمونو نا لک ان اسلمو باتی دوی پتا من چی دوی مسلمانن و ورتا مزبته پما من اسلام بل بلکی ذ الله احسان ده پتا سو ان حداکم للیمان دتی خبر ان حداکم للیمان چی هدایت کړه تاسو ته د ایمان کتا سريشتيني ايت 29 توحيد غره ادب الله پاک بیان کړی د دې وره مکمل خیال وساته اي پتي سر وسطا سو معاشره جوړاين او الله پاک پتا سوم نه خبردار ده يخنه الله پاک وو ده پټو سيزن د اسمانه نه د اسمان کې بسیرون بسيرم بما تعملون لدون کې اغه ملون نشتا سوی کوي بسم اللہ الرحمن الرحیم قعف والقرآن المجید سورة القعف دوست یو سو سورتن سورة القعف دے سورة زاریات دے سورة تور دے سورة نجم دے دا پیو نیمن پن پر روان دیشا عدیث سورتنو کی اس بات دا قیامت هر کرچې مکه کی صورت کې آداب او تاریخ د مؤمنانو لپاره ذکر شو چې مؤمنانو ته صبره او دې اصولونه زندگی تیروي ندلت د هغه آداب در رعایت د لپاره تخریف ذکر کړي چې د تاګه آداب او خیالو ساتي ندلت مونږ ته ویوري یو ورځ را روانه د یوم الخروج یوم الوعید ا یوم الخروج یوم الوعید یوم الخلود تدیر ازو نزان اوسد ول مو ان شرف پاک صافه که یا هر کله چې ما کې ذکر شو کرامت په سبب د تقوا چګور تاسو کې ورای عزت من انسان باغي چاګه کې تقوایی ندلته شان د متقیانو ذکر کړي یا مخه د مؤمنانو د منافقانو مخه د د منافقانو احوال ذکر شو د مؤمنانو احوال ذکر شو دوړو احوال ذکر کړو یو داتا بو خیال ساتي بل نه ساتي دلته حال د کافرانو ذکر کوي مقصد د صورت د اس باد د قیامت کوي او ذکر د خروج د مړو د ځمکنه یو لسم ای یاد کې به و قذاال کلفرو یا بیا وروستو دیم سر احتماات و ځانکه یو ملخورلو د غرنې په صورتت کې ت د آذاابو دنیا یا همدخه وګوره په تیر شو پهمونې عذاابونه راغلی دي تا سوې خیالو سا د غرنې په صورتت کې بات د تهیر دی رد په شر پر تصرم منی شر پر علم منی وصورت کی ذکر د سلور اسماء خسنان د باری طلم قاف در خوروی مقتعات بازی وی قاف کی اشارت در قف ما شرعلا ما شرعلا قف عین ما شرعلا قف ادرے گا خیل پومځي <مزیجی> چې د الله حدود دین او د قلب د بس خدرهږي دین یا قاب معنا کوځياله امر فیصل شيطان الله پاک ټولې په سلی شي ولقران المجید شاهد قران <المجیدیم> د <شاہد دیو قرآن> <مزید دا> شرافت والا لو لا قسم دل ددا قسمونه په مانا د شاعتو اسمیدی په شرافت والا باندې لو لا تبع السنه خامغه تاسو باندې ورته کی لیکن بل عجبه ان جاء بلکی تعجب کړه دی خلق چراغ دوی ته یو ير ورنکون کې د دوی د جنس لا ابیا کاف ایران وی ها ذا شیون هاجی دا یو نشنا خبره دی چې اایزامت نوا کنا تراوان اکر چې موږ موږ شو شو قاور زالک رجع بعید دار للی لرید عقلنا نو دا وا پسې دا د عقل نه لري بعید نه نه لاته الله پرمایه قد علمنا ما تنقصوا رزومهم الله یقینن پو یو منغا باغ سمانی چکمیز ما کمین هم د دوی نه وعندنا کتاب حفیظا او دا من سره دی یو کتاب حفیظ چانه غهبان دی د دوی په عملون باندې ما سره کتاب شته کرامن کاتبین لګي اما تن قصل ارض احادیث کی راضی کنه چې انسان اکثر انسانن خاوري شفاوري شي لیکن یو لك مونې چې کوم دې یو لك مونې عاشق سم چې ورته وي پاتې یا دا ټول انسان هغه تراجه مشخه الله چې پور تک ای فضل علمنا ما تنقصل رضومن بل کذب بالحقی لما جاء هو د کتاب الله باندې هغه تفاسیر شبیو یو آیات په فصاحت او بلاغت داغي معانی بیانې خلاص په دې نه نشه ودوم راو کې څرنګه یو یو ترجمان لړل لړ مقصد د دې سورتونې زده کوي ترجمه زبانه لفظ لفظ ترجمه کو زګا اکثر د دې سورتون ترجمه ګراند بل کذب بالحق لما جاءهم الله واي بلکې د خلق سکړې در جن کړه ده حق دین لرا یا حق خبر د قیامت لرا کله چې دوی تر هغه نفخو فی امر من المریج نو پس شودوی فی امرن باغه خل خبره مریج المختلفه کې مریج هغه خبره مستریبه مختلفه خبره نو شودوی پيو خبره امو سره واکه افلم یانون ذروئی لسماء فقم چا خبره شروع کړم چا څه خبره شروع کړه څوک څه وېنو څوک څه وېفه خبرې مختلفه شوي یا پس ذویشو فی امر با خبران مریضین پایو فاسد کار کونکی کی زیفرید اگنوڑ افا لامین درویل سمای فاپون کائفہ بنائنا آئی دوی نگوری اسمان تا دوی دادا دوبارہ پیدای شکران کاری اسمان تا نگوری خوکا خوم چلا پاسا دادوی دے جوړ جوڑ کڑی دے منگا وزی جنہ دولی کڑی دے منگا او مالاہ من فروجن نشت دی اسمان لراہ من فروجن چو دل د تانو ګری بيستن مي ودرن ازمکه مدد نا غړکې خوراکې د منګه وړول ل منګاوال کین فی حرا واسیا اچو ولې منګ پدې کې رواسیا پاخه پاخه ګورنا ابي الله يوام بدنا فی هم کل زوج البهیج راټو کولې منګ پدې کې د هر قسم ګټی تا هر قسم بوٹیتاو گو مختلف قسم بوٹیتاو گو رہا. اللہ بھی تفسیراتن. دا اوکیو تفسیراتن. دا پار دا تفسیر، دا پار دا اقل مندائی وذکران او نصیحت لکل عابد منیبن دا پار دا حربن دا منیبن د دا حق طلبگاروی چه دا حق تلاشی جاگی گا. ونزلنا من سمای امان ار ار اولی دی منگا دبرینا مانو با مبارکن دبرکت والا فا امبتنا بی جنات پس راتو کولی منگ پاکی سر وحبل وحب او دانا الحسید حسید اگر چی او ری پلیشی اگر پس سلتا بھی دیکی وحب او داني دغه دا فصل چاګلونکی دا سي الله پاک داني پیدا کړی دی لکه اغه من غوبلي وشنو هغه داني یو طرف د شيابوسي بل طرف د شيفا وحب الحسيد يوداني چپصل لوركي وَنَقْلَا كَجُرِ بَاسِقَاتٍ دَنْجِ دَنْجِ لَهَا طَلْعٌ نَزِيدٌ دَاغِ وَجِدِ نَزِيدٌ لَانْ لِبَانْ لِي رِزقًا لِلِبَاد دا پارا دا د دا بندگان دا اللہ دا العل زکر کی تیز بات دا قیامت وَحَيَيْنَا بِهِ بَلَّتًا مَيْتًا او تازه کڑی دماغ پده سران کلی وچ انسانا دی تغور دی تمام واشیا و چې چه دی وچیز مکین اللہ پاک فسن راکی جائی او د فسنن اللہ پاک کسم قسم دانی راکی جائی میوی راکی جائی دو قراب شدون راکی جائی نو کذالک الخروج اندغرنگی الخروج وطلل لخا کذالک الخروج دق او با وقت کلائش آئی پا قیامات که خواه کذبت قبل هم قوم انوین استخوی فرقی تقزیب کری امکی دادوینا قوم دونو علیہ السلام واسحان د دکوی والاو یا غحنزلہ بن سفوان واسمودو او سمودیاں صاب و یا دو شعیب علیہ السلام و قوم او خرصو اصحاب القیر ازی اصحاب العیقات و عادن و فرعون و اخوان او مرگری دلود و اصحاب العیقات و, و قوم دو شعیب علیہ السلام و قوم و د و قوم دو طباہ کل <سؤال> کذب الرسل <سؤال> <سؤال> دی ټول تکذیب کړو د رسولان په حق فحق وایلی نصابت شو و دوی منته وایې عذاب زمان یا فحق وایلی نوراغه دوی منته عذاب زمان نفاعینا بالخلق لاو ګوره دا اول پیدایش فرمانه کړه آیګنی من ستړي شو پاول پیدایش نا بل کوم په لفظن من خلق الجديد بلکې دی دوی په د پیدایش نیو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ بَلْ دَلِيلُهُ الْغَيْبُ خَامَ خَيَقَنَ پيدا کړې دې انسان وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَيُقِيمُ مَنْغَا پاګه څو چې وسوسه چوي دغه نفس حدا دته پاګه او خیالات او وسوسه من دی الله یې و ان نحن اقرب اليه من الحبل الوريد امغا زیات نس دیو دتا من حبل الورید درک د مرینا درک د مرینا زیات نس دی ا درک چې زړه ترسیږي برا مرینا راغله عزت ترسیږي چاغه من انسان صاحب د انسان د روح انسان نه د انسان د روح نه زیات نس دی اِذْ يَتَلَقَ الْمُتَلَقِيَا عَنِي الْيَمِنِ وَعَنِي الشِّمَالِ قَيْدِ دوز گو رکھ کر چھے انسان وفات چھے کم وقت چھے اغسطل کئی دو اغسطن کی ملائک عَنِي الْيَمِنِ قَعِيدٌ وَعَنِي الشَّمَالِ قَيْدِ دَاسِ بَئِ فَخِي تَرَبْ مَنِنَا سِن وَبَقِس تَرَبْ مَنِنَا ما يلفظ من قول الى لديه رقيب نافذ اذ يتقل المطلق يعني من اليمين ومن الشمال القين كلا چراغ استل کوي دراغ انسان د کنه د خپل زندگي ته دمر خبر جو انصرموتا نو یو پا خیطر اپناس تین بل پا گستر اپناس تین کرامن قاتبین نو ما یلقض من قولن نو باسی انسان دخلینا سا خبر آ دخلینا خبر نو باس اللہ لدائی مگر داغ پا خواک اشتا رقیبن آتیدن نگاہبان یعنی سوکائکا ونکے آتیدن تیار یو سوکائکا انکے تیار ورس رئی دیچے سخب رواس آغری کلی وجان سکنا تو علماء ہوتے بیلات رابشی بیوشید مرگ بالحق پرشتیان انسان او خدای شنه ای دیو خدای منه د مرغو خراشی نو ذالک من کانت من هو تحیرا و بوی له چې داغه حالت دی انسان داغه حالت دی چې نه ته دین تحیدن تخیدن کې او ستیره طیختنه شي کوله دا استاداسي حالت راغی چې تو دینان تخیدین شي وڅ انسان فنا شو کنه نو انه وقف په لاغت ومه شویلای او کې به شي په شویلای کې ذلک یوم الوعید دا در وځ د عذاب دا غ غرض ده دا عذاب ده هغه شي دا یو اده شی وا دا غرض ده وجاعت کل نوسه و شید و القيامت رزبي مقام معاش الرزبي هر انسان سره دو ملائکی یو کو وزین روان کھړې وي نوراب شید هر نام سره وجعت كل نفس راب هر یوتن و دا غسر با شرون کې یو شهیدون اگوی کوونکو وی یو پی گوای دیوبې اكثر تبا قولس راضي كانت او تنجي بوزي او لاسلني ولئي رواني فا او بلشي ورطلقت كنت في قبلة من هذا من خام خويته فا بخبرك ذدي رزنا ذدي مقاونة فاقشفنا عنك غطاك فسلر اقرامندتان فردستان فبصرو كاليوم حديث فسقورا فبصرو كاليوم حديث <سنظرستان> تیز نظر است عام مرض الحديد في دنیا کې غوښتل ډېر مشاغل وکړي نور احوال دی نور لانجه دلته خو ارصو شو ارسده په کارو شو سترګو دی ولې نظر دې لري په یز وقاله قرينه هذا ما لدياتي ورت بقسم قرينان وي يقرين ادیسکی مرازی دو مرګریدا انسان سره یو شایفان نوبل ملک دل تقرینا ملک ورا دیوې مرګریدا دا دا هغه دې ما سره چې ته عتیذون تیار دا دې ما سره عتیذون تیار یعني داست عامال دا مې له او شست عامالنا سرټیفیکټ دې داري دا نو او ویلشی الቂያ فی جهنم کلکفار نانیدن وردل تالقیہ تثنیہ راو دا تکرار دا پارا اصل کی الቂያ الቂያ او یغور زوی او یغور زوائے فجہنم کی کلکفار ہر نہ شکر انید نائن ذکر کی جهنمی یو کفار بلانے از بل مناء للخير من تكون کیو دې ده خير خلق دې خير نه منا کاو خلق ایمان نه منا کاو موت دین ذاته کون کیو خلق او موري شک کون کیو په قیامت بين ذ اشفاق الذي جلم على الا نار دا اخر سره دې چه گرنائی دا اللہ سران حق دا دا بندگای پا حلقی آهو پا زلاؤغر زوائی پا حساب سقیخا قال قرینو ربنا ما دغائیتو دیبو یا اللہ زخد دا گمرا کڑی نو د گمرا کڑی نو دا گمرا کڑی نو اگا قرین اللہ ولیو قرینو مرکڑی نو اگا پیر سی بوئی نو هغه شیطان بوئر ورته ہوئی دا اگا مرکره اے رمضا ما ما اے اللہ دې مان دې ګمرا کړې مان دې سرکشه کړې دې ما ادغیتہ ولکن کان فی ظلال بعید لیکن هنده په ګمرا لری کې الله ووځل تافس مولا دې یا بحثو نام کوي زما په مخ کې جګړه م کوي وقد قدمت الیکم بالوعید او hẳnا قدمت الیکم بلوایی ما خبر در کणे او ما تاسو ته بلوایی دي د عذاب قدمت الیکم راغلم تاسو ته سمانه خبر می درکډیا او تاسو ته د ما کنه عذاب ما یبدل القول لديه او ما نحبس السلام للعبید ورځ ما یو فیصله د ورځ ما یو خبر دا. کتا سوډي در جگړه کوي باسو نه کوي کنه نشي بدلې دې وینا زما پخوا کې وما ما انا بزلام من للعبيد او نه مځ ظلم کوونکي په پیچام نه يوم نقول لجحنم هل امطالات جهنم ته ودا خلق ور ذلکی ور ذلکیږي نو ورځ قیامت الله موږ بجحنم ته هل امطالات کې ځ نو دیبوی و تقولو حلمی مزیدی آیت سزیادش کرے نور لام سشتے حدیث کے رجل حتی یزا قدمو تردی چی اللہ پاک و پکیخ پکی دی یا حتی یزا الجبارو قدمو نو جہنم بچگی قط قط دک شمقا اسی دین دکی دا دا خیٹا دیر اغٹا دا و اوز لفتیل جنتو للمتقین نزه با کړه شي جنت متقين او تا غير بعيد النبيل ري الله طرف نه پورته وي شه از ما سوادون دا غسه تو سره وعده کړی شو تو سره دې کوم شي وعده وغدا غدا دالیکول يوم بين د متقين بدل قرته مقام چاته ملای یودت پنځه صفت لسر پنځه ری چی او ته چی پنځه صفتونه یې پکې یو خو دې متقين پایګم الله کولی اووارین نه 파ړه زهر او او روجو کوونکی الله ته حفیظ نگہبانی کوونکی د دین د الله ناګه تبد جنت نږدې کی جنت ورکوونکی منغا چاہتا خشیر رحمانا چیرہ کوي د رحمانا بل غیب فہاذن له دوکه وجا بقلب منیب او اخرے دے پسلو منیبن منیبل کی چې د حق لپاره غری نور اخرے دے بقلبن پدا منیبن چې حق ترا ګرځیدون کړي دازړه داسې ده پدا سزړه اخرے دے چې هغه څڑا ماین حق وجاء بِقَلْبٍ مُنِيبٍ او راغلي دي په داسې چې حق تر هغه زېدون کوي د حق تل ابغاروي د حق طرف ته رجوع کوي دا جنات داخلو ده دا 파ره او ویلی شي ورته ادخولوا بسمامین دنن ش جنتا په سلامتیه ذالک یوم الخلود داروا دا زه همیشه عالی دهم لهما یشعون فی عدد اذا فارق د دوی د پارا باکه پا. شې دوی غړی په جنت کې دوی چې څڅ غواړي الله به ته چې څڅ غواړي وای وای وای بس دوی اشتیا ختم شول لیکن الله ولداینام مزیدن او د سره ورې مزید نور هم سشته سره ډیر سشته استاس خود دغم تا پوری امان سره نور دیر سیزو نا دیخوا وکم احلق نا قبل اومینو قرنینو هما شد اومینو بدشا او ساللح پاکی رور کئی دیر حالا کری دی منگا مخی دادو اینا پیڑائی هما شد اومینو بدشن چاہوئی دیر مضبوط دادو اینا پنیوالو کی او شکل با زمان آساب را گئی کنا نو فنقابو حلو لاری نو پس سوری به کول پکلو یا یادو کوم مستقل جمله کای هم شد منو بادشاہ چادریا صبو ددوینا بادشاہن کو نیولو کی ابل فنقبو فیل ولادین او ورننو تلیبو په خار خاریو کی خارونو کی بکر زیدل یو خارنا یو خار ثبل بلبلنا بلبل تدامنا فنقبو فی الولادی یا پس سوری بھائی کول فی الولادی پکلو کی غٹ غٹ غرونا بھائی سوری کولو آگئی کی بھائی خاری جوڑو لی لیکن یا فنقبو فی الولاد بیاشد و منم بچند نو فرقل بچ زمانگا زابرا گئی کنا نو فنقبو فی الولاد اگو باتی اختکولا اَلَّوِ حَلْمِ مَحِيْسِن آئِشْتَدِ زَيْدَ تَيْخْتِ اِنَّ فِي ذَنِكَلَ ذِكَرَ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ یقین پدھے کہ خامخہ خا نصیحت دید آغا چادہ بارا او اس ترقیب قرآن کریم تور کئی او دی صورت تور کئی وزی کیور علوی نصیحت اللہ پدھ کتاب کې ڈیر پنه نصیحت دے لیکن چادہ پارا شرائط دیو رہے یا قضا لمن كان له قلب و ذاغ شذا فرائض چوي داغه د پاره عقل كامل چې په خپل كامل عقل ولې هغه د قران نن نسياته غستیش قران نه پوهیاشل ولې يا اول قسم يا غوږ کی دي چاته پچوږ کی دی او هو شهيد او تي وره متوجو مې زړی حاضر و شهيد او چې دې حاضر وي یعنی دې متوجه یو سړی درس تا ناست فکر یې بل ځای کې نه دا الله په کتاب فهم الله عزحا چاہتا ورکوم چې اقل کامل ابياو وګيوم خې نو نه په توجه سره ناسيفه ارشات الله پاک په هم د قرآني کریم نه ور کوي و جده خبرې پکې ولا قد خلقنا السماوات والارض اخلقنا بل دليل ذکر کی پیدا کړی د منځ آسمانونو سمکا کا چپا مين د دې مقدار د شپورو د وما وا ما مثلا من لوبن په دې پیدایش کې الله یې نظر سیدره مونږ ته سړیواله مفسر الله ما یقولون دې زنه سپینځ او امر ذکر کړي د پر شجاعت مدعوت دعوت کونکي دالتوی فاسبر تاپره صبر کوي پسمنالامه یا قل واجید وی وی دوبله قیامت نه انکار کوي او توحید نه انکار کیسه خبرې ما کوي لیکن ته صبر کوي بده تمام قبر وسبه به را درابک تسبیح استاین در خپل ما کې د قتلود نور نه وقبل الغروب او حاضر دوی د نور نه او مین او دشپیدی ویسینا فصبیو تصبیح د اللہ پاک و ادوان رستجو دی او رستد سجدو کولونا کل چی منزوگی گنی نو بیا اللہ پاک یادا وڈیر تصبیح وید پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم داری خودنا کڑی دکنا تینتی زلا سبحان الله تینتی زلا الحمد الله چونتی زلا الله اکبر را ذکر استکار کو اتبار او سجود نه مراد هغه سجدي وروسته د سجدي کولو نه چیکلا تمونه فارغه شنو بیاسکا دا پنځه منځنته اشاره تن اشاره وشخه او وسط می یو مونا دل منادیم می قریب وستمیعا وکی ده غرد سوئی فسبر وصبح اب یوی وستمیعا وکی ده غرد یوم ینادی المنادی ممکان قریبا اغرز چه اواز با اوکی اواز تهن که ده به تو وای چې ب ما په غخت کې و یو می اوونهیحتته بل حقې په دغ اوواابورې دو چغا بلحقې پریان زار کو یو ممرور خررو داور د ووتلو د قون نامه منادی به ن ده وککیې تمام خلق به افل کور ته شيظ کو ی اللہ وینا نحنو نحی و نومیتو و ایلہینا لمسیر اللہ ویقنن منگا جواندی که ولکو موکو ولکو مانگتا خاص را گردی دلی یو ما تشقق لردوانهم سراعن پا آغرا چی اوبو چوی دازمکا آنهم دادوینا نسراعن دوی و بیا رامنڈی وی پا آغرا چی اوبو چوی دازمکا آنهم نو سراند او و بیا را منډي وای منډي وای کله چې تاسو مکه وښرګي کنا هر یو واره پاسي او بس د محشر ته و منډي وای الله ویزالک حشرن دا پورته کول دا, دا جامه کول الله یې په منمنت را سان دی نه نوالو به ما یقولون الا من غفوي فغمن شي دا کله کوي وې انکار د قیامت نه کوي لیکن و ما انت لهم بجبارن نه تا پیغمبر apparatus من سي سختی کاون کی زور کاون کی تپدوی س سختی زور خونه شو کول تا سک وفذكر بالقران بیانوا قران لرا قران بیان ساده قران پیدا بسوک عقلی من یخاف و ایرا سو یخاف چیرا کوي دا عذاب زمادا عذاب نه لريږي د قیامت منتي ایماني راوړي سورۃ الذاریات د ماکی سورته مناسبه ده د ماکی سورته سره په سوجو ده دا صورت اصل کې د مخي صورتنا پتره کوي آل تویرو کذالک الخروج نو دلته وایي نه ما طاعاتون الاصادق وردا طرحیشوږي او بعد بعد الموت دا خبره او رښتینه ده آل تویرس واسبحه بحمد ربك نذلتے وفر الى الله یو الله طرف ته توجه وکي وردا ترقيده په داوره توحید کې ال ته خلق د انسانی ذکر کړی دی نذلتا حکمت د خلق د انسانانو ذکر رہی بیان ایخ حکمت د خلق د انسان بیان ور التصرف دلیلونو په پا اثباته پاس باندې دلته دلیلونو دینو شواهدوم ديخه دلایلوم بیانینی شواهدوم بیانې ور التذکر د دا مو کذيبه او اجمالن پلان كيف پلان كيف پلان فلیکن دلته داغینا دا دو پینزو قومونو عذابونو ذکر کړي دعور سور صده اثبات ده قیامت کئی او پذیکر ده پینزو شواهد سره او پاقلی دلیل نو سرا او پذیکر ده عذاب ده پینزو قومنو سره بیا داوره توحید راوڑی یو پانزوستم او شفاگم پانزوستم کئی وَلَا هَتَّ جَلُو مَهَلَّاِ الْعَنَ آفَرَا بیا یو مان قلقته للجنه والنس الا له اعبد دغرهغه و اسماء الحسنه د بار تعالی ذکر کړي وو اسماء الحسنه و زاريات ذرون فلحا ملئا صفات د هواگانو دي نو معنا دا څه وکړي شاهد دی هغه واغانی الوزون کی په الودولو سره وریځ الوزای که فال حاملا فی مقرا شاهد یا هغه واغانی چې پورته کوون کی وی وقرا پورته کوون کی بوج د وریځ ولرا فَلْجَارِيَاتِ يُسْرًا بیا چری دن کې په اسانه سره په نرمه سره روانین فَلْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا بیا ویش کونکو دی دغه وریاځو درا یاو طرف 23 بل طرف یا یادا صفات دي د موصوفات او مختلفه نو اول من دا پوه شاید انما توع دونالا صادق و انت دینالا واقع دا گوالی دا هواگانی توسر چواده شایده شایده شایده دا رشتین دا و انت دینالا واقع کامت کې وقع کی دن کے دا هواگانی مختلف قسم دڑی و چتی کی بوزی برا برا بیا دقی گر زیرا گر زیرا بارانونه اوزی کی بارانو نتینا او رئی کنن دقی رنگیو انسان استا عامل اللہ پاک بابو تبوزی خامل لیکا بد عامل لیکن دقی عاملون جمع کی گنا استا عامل جمع کی گی لیکن یورز با داسی یورز با قائمشی دقی عامل بتاتا واپس بیارای شکر یادا صفات دی در موصوفات مختلفه وزاریات زروندہ د هواگانو صفات با اخلاي شاهد بیا هواگانې الوزون کی زرون فالعوزاول وسرع فالحاملات شاهد بیا غوري ذي بقرا شاهد بیا غوري ذي چپور ته كون کیږي بوجونه د بارانونو لرا د باران بوجې پورته کړي فل جاریات یسرن شاید یغه کیشته چروانی دي په نرمای په دریا کې روانې دراښن افل مقسمات عامرا فزګواد یغه ملائک چې تقسیم کوون ګری حقونو د الله لرا ورده د تمامو احوال دری تمامو احوال دلیل له پسمنه ان الدين لوات ان لما تو ادون الا صادق يقنا اغان ژر تو سره واده کې لېشي دا خمه رشتیا ده وان دین لو واقع يقنا دین چي دي قیامت سي کوم لو واقعون خمه فا واکه اكيدون کې پريو زيبا واسماي ذات الحبکه ذات الحبک شاهد اسمان ذات الحبکه دا گنو سطورو والا گن سطوری دی بھائی دلو شاہد اسمان دا گنو سطورو والا یا شاهد دے اسمان شاہد دے اسمان ذات الہوگو کی دا لارو والا ملائک تیزی راجی پہ اِنَّكُمْ لَفِي قَوْلِنَا مختلف ان تاسو خامت آفا خبر مختلف کیا اے ستوری مختلف دیگنگن تاسو خبریم دیگنی دیگن سوک سوائے نو سوک سوائے یو فقوان ہو منعوف کام اڑو لیشی دال لانا اغس سوک چاڑو لیشی ویدے فائلم دو خدای کې انہو ضمیر یا رسول تراجی که یا قرآن تا یا دا قیامت نا یو فکو اڑو لی که دیشی دا قرآن نا دا قیامت نا درست دیتبا دا رسول نا من او فکا غسوک شاڑو لیشوی دی قوت دل خرراسو لعنت دی پاٹ که لیا د اټکل خبرې کوي په اټکل واله قطل الخراسون ولانات کړي شوي دی الخراسون اټکلیان تو کیان چې ورته وایي چې پتو خبرې کوي پاټکل خبرې کوي دوی سره څه دلیل نه دي الذين هم في غمره صنع دا کساندي چې دوی په مستعی او پا جهل کی ساہون بے خبر دی ساہون بے اقل دی. دوی دی فی غمرتن پا غفلت دا کسان دی چی دوی دی فی غمرتن پا جہل کی ساہون بے خبران یا سالونا یانا یا, یا مدی تپوس کی بی کربوی د جزا جوابو دوشی یوما هم علن ناری یفتنون دا پا آغر زی ودا قیامت بی کنا یوما هم علن ناری یفتنون پا آغر زی دویبا اور منتی یفتنون اوسی زیلی شی تا پوز که یانا یوم الدین دا یان دے پر کامت پکلی قیامت څړتا به هغه رزي چې دوی په اور منسي وسوزل <سؤال> شي معذب پکړي شي او ویل شي ورته زکو فتنتکم وسك يذاخن هاذا الذي كنتم به تستجلون دغاظازي که تاسو په تا دې سره وختو ان المتقين في جنات وعين اوږور دلته بشارت ده د دو سيزونو لیکن د متقينو پینځه صفات ذکر کړې دي یقینا متقی عندي فجناتنکی او پچینوکی اخزین ما اتهم ربو مغیسنکی بيدوی ها غسلران چې ور کوي بال ور کوي بدوی تر او دا ری وصفات ته ګورئ ان هم کانو قولا زال کما محسنین یقینا ودوی کی دام واحدین دا مقام تشرازی کران دام واحدین رازی دنیا کے واحدین و خسام ہلکہ ون کیو من اللیل ما یحجون وضوئ قلیلن لک من اللیل دشوینا ما یحجون یحجون خوب تویفہ ودوی لغ د شپې نه چې ودکې دلبا خو بنا مې کول د الله پاک عبادتونه وای کول تر شپه او بل اسحار هم یستغفرون او په وخت د پښمنۍ کې دوی بخنه وغوښتل د الله نه د شپه اخري سچي پښمني وخت او بل صفات ته وګورو فیا معلم په مالونه د دې کې حقو دوختن کی یوما ول ماحرمه د نوختن کوم ورته انفاق پیسه به لالم کو کچابونه سشاو کچابوند ته معلومه چې دا مسكين نه دا مصرف ته دي دکې پیسه ورکو د خپل پیسه خرج کوو ده او فیل رزیااتن للمکنین قض بیا شروع شي او فیل پزما پذما کی آیاتن لوی نخید قدرت دا اللہ دی دا پرد یقین که ان کو وفی انفس اکمو استاسو پا تو سنو کیوم اے انسانتو فی وعالم ازانتو فلا توسیرون آیا ولی نگو رائے خیال خوک اے گا وفی سمای رزق کم وما تو آدون اپا آسمان کی رزق کم سامان در رزق اکستاسو دے وما تو آدون اغجتاو سرواده کی ریش اللہ پاک توا سره چې کوم شی واده کړو أما تا ادو اذون کې باځه غلای ملایتا شي ځونه راغستې دي فورا رب السماي والاو قسم دي وي زم ما فورا قسم دي پرب زما قسم دي پرف د اسمانونو او د زمکه من سو انه لحقن دا قران دا دوباره جوان چکم دے دوباره پیدایش لحق داو حق دے سنگا حق دے مثل ما انا کون تن تکون پا مثل داغی چوائے تاسو اور خبرکت در روغ وی کدرش جاوائے و دا خلینا خبرکو اوت لکن دا دا خبری وطلل دا خلینا سرنگ یقینی بی ندق رنگ نسانا سا دا دوباره جوان یقینی بی حلطاکا حدیثو زیفی ابراہی ایم المکرمین مہمان دی ابراہیم علیہ السلام لاگی تذکیہ کی ونه خدا راغلی د قوم د ہلاک بلوت علیہ السلام خو طرف راغله یقینا راغل له تا, تا خبر د مہمانو دی ابراہیم علیہ السلام المکرمین چه عزت منذ علیکو قال چې ورته نو شواقات نو سلام کو منګه سلام اغه عزت سلام کو بتازه سلام قوم منکرن خوم ناشنائے فراغ ایلا حلی ہاو کچھ ہوگا ہے فراغ بندوبست کہی گا فراغ ایلا حلی پس پٹ رہ نفجا بی سمین نوراورس قیمس بی عجل سمین حنیز مسخه اور اتش وی بل ده کیه ته حنیز وی نو فقر راه باهو الین و زیتای مکتکنز دی کا نو غو کو نو قولن دی ور ته الا تاکلون و رقنا کوي وا ستر نو خيفا نو پوزره کی پټاو ساتل ها یرا تا نه انامن کو وجدوا ان تورت الا تخف میرے گا وبشروا بغلام عليم زیر ورکه د تا پالع کو نما کي تفصيل تاسو اورید نو چې کله زیر ورکن په اقبلت واقبلت امراته في سرت رمخم مشو خداده د في سرت پتیزه سر سرتين اصل کې سر کې تعجب ته و روان را مخامخ شو په اواز د تعجب کې بعضي واه داسي اوازه واه نو خلنه واه او اه واه دغه تعجب اواز شوږي افا سكت وجهه وای و خپل مخ یعنی خپل دې تندله د ورکر عام عادتین چیو که خبر ناشناو لگی اکثر زنانا دیو چلیو تسو بازی وقالت عجوز و ناقیمون تقدیر دادی عنا عجوز و ناقیم وکی فالی جا زقو بودھای مان او شدھای مان او بچه بسرانگی راو را مناغورتای دقسی بایی ویلی دی روستان او دارب چی دیو والحقیمون علیم نه حکمت والا دیو دی نو بیادل د عبارت کې د ف د حقت خا بیا قال خکو ما یال مرسلو ابراهیم ملی سلامی زیری ل یو تن کو د دومره چې را غری اوه غټه خبره ده سهحلستا را لګلی شو هغوی منږه را لېګلی قوم مجرمانو ته چېی ورو پهغوی منې کا منفی د خټو مو متن د ادار به ان دربې کپنی در ستا للمسرفين دا دا پا پا پلان پلان. و لبارده مجرمانو مسوما شلیک په پکې شي نو مونږ په بیا چولې شي د پلان کې پلان نو فخرجنا من کان فی عامل المؤمنین فسروا وبس مونږ راځل چې په دې کریمینل مومنین دی ایمان والو نه ب دې کېږي کی شي سوق دی مومنا نه غوړاو پښو خو پکې لیکي کی سوق وې الله فما وجدنا فيها غیر بيت من المسلمين پس کونا مون ته مونږه په دې کې لیکي به د مسلمانانو او ترکنا مسلمانان فيها ايه للذين پرې وخت مونږه په دې کې لیکي يولنا خذ اركسان د پارا يا پا په دې واخه دا کسانه فار يقفون العذاب العليم چې دې کې درځاف درناک وفي موسى اذ ارسلنا الي فرعون اوس بل کې څه ذکر کې او په وخت موسه السلام کې دم یو لوی نه خره کله چې ولې غوږه د فرعون ته په دلیل خارا نو فتولان بیروکني نا غواوک بیروکني په ډلې سره یا په واجر طاقت خپل بیروکني په سبب د طاقت خپل لوي قوت یو کله بادشاه او وی وین ساحرن جادو جادوګر دی او موجي علي وني دوم را منظم حکومت مقابله لدی راضی کنا ناله وي مونګدي وني واده د لخرې وني وري نه فنفزنا فليم پسو غور زول مونګدي لره په دريا کې وا هو موليمن او دې ځان ملامت کوي کيو بیا کليمي ويلي يا موليم دې خفاو بیا او في عاد اذا صنع عليهم الرياح عقيم دریم واقعه ذکر کی او پکه ستا عادیانه کیمیاولیا نه خداقا کله چې ولګمن کو دوی منتي ار رهل عقیم بادشاہ ما تذر من شئ نو پر خودی باد شیلرا عطا تعالی چرا باغیغه تا الا جعلت ہوکر ربی مگر وب غیر دروازه پشان ته د هډو کی زری زری زبست زری زری او و فی سمود ای از قال لهم تحمدت و حتا این دلگ ورد دنیوی یری ورکی اللہ از پار سمن قادر رہم خواهد پس سمودیان اکی منویانا خدا قدرت دلارا از قیل لهم تحمدت و کلچی ویرشید ویتا فیده وخلی تاری وقت پوری فعطوان عمر ربی فرمانی اکرد ویدہ حکم در اخفلن فاخدت هم السائقہ پسونی ویدرات اندر و هم ینظرون دوی کتل یو بلده واما استعوا من قيام فذى طاقت نظر وما دو دريد او ما كانوا منتصرين ود بدلغشتونکي بنزا واقع وقوم من قول او قوم دو نو عليه و سلام من قبل ما قددين اغي کي مولي نه خوا ده قدرت الله انه كانوا قوما فاسقين يكنو دوئ قوم فرمان بس الله پاک هلاك کړ او زبيادله اله شوروکړه نقلی دلائل ختم نو عقلی شروع الله پاک انسان اڑے اڑے سمجھا وولو د پارخ و سما بنینا به ایدن و ان لموسن الله ی اسمان جوړکړې دې منګا دې بی ایدن فخبل السما فخبل قوت و ان لموسنا منګا فرخ کن کیو منګا فرخ کن کیو د ستغه وي د اسمانونو مینس کې مالاوی پر خیراویستی دار یو حدیث کی رضی پینزو سو کالا مزل دیو آسمان دا بلا آسمان پامنس اولا غوظہ پرشنا از مکہ پرشنا وڑا ولی دا منگ عمل ماہی دون سخستان وڑا وان کیو وامین انکو اللہ شایدن زوجین او دا ہر شینا پیدا کردی منگا جوڑائی لعلكم تذكرون ذديده پاراشتاسو یاد کړئ اخرت لرا سامان جوړه یې سامان وجود نو بیا فانا وجود نو بیا فنا وجود ورکمن نو بیا فانا ورکمن دا سمې پیدا کړل دي پدیو فنا را تاسو لالي وجود را کړې بیا و فنا را کوم کنه و پھر الاله و سرامن دکې الله ته دغدا والتوحید دراؤ ففیر روی اللہ اے هر غلپ رید ہے سوچ پرید هر ہر کار پرید ہے یو اللہ تا منڈک ہے یو اللہ تا متوجہ شایفہ دا اللہ ختم انی لکم منو یقین اصلاس و دفاران دا قدر طرف نا یروتی ان کی اخکار ہیں مع اللہ الانا فران مجوډوې د الله سره حق دا دا باندې بل یا کاندو تاسو د لپاره منهو دلته بیاي منهو اورا دې منهو منهو غره طرف نه دلته منهو منهو د اصحاب د الله نه نظیر موبین یاره یره ورتهونکی اخارم اتو اسو به کذالک ما من قبلین من رسول الله انقالو صائحون او مجنون تغسند راتلو ارکسان ہوتا ہم چھ مخددوی نہ اس رسول مگر غوب ورس سویل دا ساهر دین دیوانے اتواصل ائے دوی یوبل توسیت کڑے دی پدی خبر نہ نبلوم قومن خطاؤون بلکہ دوی قوم سرکشاین دی نو اللہ خپل تو فتاوالا واوڑ دزوی نہ مخوڑوا فما انت بیملومن پسنیتا ملا ما تکڑی شوئے تخفل کار کڑی رو ودی ما خڑاولو منی تقابل ملامت نئی خوا وزکر تخو بیان د قرآن کریم کا وزکر فا انا ذکران تانخو المومنین پس یقین دا بیان د قرآن کریم پیدا بر کئی مومنانو تا وما خلق تل جن ور انسان اللہ لیا بودن جن پیدا کرے منگا پیرے و انسان اللہ لیا مګر دا فار د معرفت په زکه بیا خدادا معنا نه کوي داغه معتزله دا وای چې خلاف د ارادې د بار تعالی نه کیږي خلاف د ارادې د بار تعالی نه کیږي او ما خلق د جن او الانسان للعب لا اراده دا وشه دا په ټول تم عبادت کینو سوکۍ او سوکنه کینو خلاف د ارادې د بار تعالی راغی نو جواب داوه کوي چې الله د معرفت څخه پرې پیدا کړی هر یو تنمنیو کمنو په الله یو پیجان یو د ابن عباس دا تفسیر کړي الا لیعبدن منا لآم ورغم بالعبادته مې انسان په پیدا کړي څه دا پارا نه مې پیدا کړي په ریه انسان الا لیعبدن مگر دا چې حکم میکړي دوی ته عبادت او سږده حکم مانی او سکه له منیا خبر ما من غوړې دومره نه سره ز او ما غوړې د یي یتیموني ان غوړم شماله بخرا کراك ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين رزق الله دا ما سره یقینا الله هغه رزق ورکون کې خاوند د طاقت دی المتين مزبوط و ان للذين ظلموا سنوبن مثل ذنوب اصحابهم زنوبن برخه دا غناونو د برخه دا غناونو یا برخه دا عذابن مثل ذنوب یاصابن په مثل دا غناونو د مرګ ورو ده دوی د دوی ملیا برخه دا چا چې ظلم کړي دی باشان ته د ګناونو د مرګرو د دوی فلايا ستاجلون جلتی دینه کوي دوی ښا فاویلو لذينا کفرو یوادون يومهيم اللذی یوعدون واستبیدا کسانه د کفرو چې کفرو اکرې ده مین یومهیم یعنی پی یومهیم هلاکتیا کسانه د پاره کفرو چې کفرو اکرې ده دوی با پیش کی گی آغا روزی تاج دوی سرابادا کی دیشی من یومی همو لزی دو وجه د آغا روزی د دوینا دو وجه ده دو د دو وجه د د یو اذن چې د دوی سره وعده کوي شي یا د فیبر مان شنو تبايده کسم چې کافرانو دی پی یو مهم الذی ورز د دویغه کې دوی به په فی یومهم الذی ورز د دویغه کې چې دوی سره وعده کوي شي سوره التور دا مکیه سورته او د عراف نه نا رسول نازل شوه ده سورۃ القصص د اعراف نه نا رسول نازل شوه ده بلکې بازوري نزول کې وه وم چې اتر ده رسول نام سي دی نه دی نازل شوی ده رب د دې صورت د مخه سره او سوجو دی زاريات کی خبر ورکړه پسې تک دوا دی مخه صورت کی وې کنا انما توعدون الله صادقون وان الدين الله واقعا ندلته ان عذاب ربك لا واقع عذاب د رب ستو و رخامه واقعه کې د یو مخه اجمالی بشارته متقینان و تا ندلته ديان د توحید هم دسا اراد شرک دعوا او پرد شرک د اتخاذ الولد سرا وتوريو کتابي مستور ذکر د طول ذکر د مراد ذکر د مکان امرات نو وه ذکر د ضرب مراد تن مظروف تورغه مقام چي موسیٰ علیہ السلام تواحی شیو نشاہید دا تور شاہید دا تور دا وحی تور و کتاب مستور او شاہید دا کتاب لکلے شیو فی رقن منشورن پا پانو د وروکی دردقہ تورا که تختو من تیرې کړې شو خوره وره تختای ويګ وال بیتل او شاهید یې ګوراباد کړي شه بیتل مامور نه یا مراد دا بیت الله یا بیتل مامورا غم بر و ما اسمان نه لپاسه بیتل مامور د شي 70000 ملائکه او د دن نشوي بیا دغه 70000 ملائکه ته تر قیامت پور بیا وښنه ملایق د دو باری بیا نه راځي دوه برګنه د ملائکه اوثق في المرفو او شاهد دیغه چت او چت کړه شي اسمان ول بحر المسور شاهد دیگا دریام المزجوری جوشید لیشہ ہے دیو اداسی گرم شیخہ اوبخٹ کی سجرت سجرت ما سجرت تنور کلچ اور پی اولی گی گر والبحر المسجور یا اغا دریاب دکڑی شوی دازلا دونه نو این نازاب عرب بیکلا واقعون یا کن نازاب در اصلاقا مخواق کیا که دون که دی سمان تور کی ام اصاب را دی با بنی اسرائیل وانی اغا گواد او پتوراات کی ذکر دا حضابونو کنن او بیت معمور کده بیت الله او نواغه سې شي ورا صحاب فی عذاب ورکرې شو کله د اسمان الله پاک عذابون را ورولدی عذابون را لګلدی او د دریا الله په اگ د خلقو د پردې عذاب دے ګرځولې ګره دغه زین د عذابون دی دا گوادی پسمنی نازاب ربی کلا واقعون یکی نازاب درستا خامقا واقعا که دون که ده مالا امین دافین نشت دادران رستو کون یوم تامور سماو مورن کلچی دغر از رائشی کنه روان بشی اسمان مورن پروانه دو دغشنی روان. او با چولی اسمان پا چولی دو من ایدنشد و تصیرون جیبالو روان بشیگرون پا روان ایدو مور بیدی کی گی چولی دو او با چولی فوائدو یوم ایزل مکذبین پس حلاکت تے پتغرزی تقزیب کمون قیامت دران الَّذِينَ هُمَا فِي خَوزِن يَلَبُون دعا کسان دی چی دوی پا خبرو کې یلعبون ننو تھی دی یا دوی فی خوزین پا غلط و کی یلعبون لبی غلط و خبرو کی رسگی کی لبی یوم پتہ گرد ید دعونا دکا بکڑیشی دوی الان نار جہنم او د جہنم تاد پدیکو دکو دایسړې پدیکو دکو چې دا پولیس به په یوه علاقې په دننه او وایله چې دوی ته هاذه النار دا هغه ورته تاسو یې تکذيب او فسهر هذا دجادد اامنتم لا تفسرون آیاتو او سوینه اسلوها دن شیدې ورته فصبروا او لا تصبرون اسلوها ورنهوزه دی ورته صبر کوي او صبر نه کوي برابر ده بتاسو انما تجزون ما انتم تعملون یقینا بدلی ذکر کلي کی تاسو ته غو ملون چې تاسو کول اوس تفصیلی بشارت ورکی متقین اوته وصلورسیزنو یقین المتقیان بابا با باغنو کی فنیامتنو کی بئی فاکی حینا خوشالی با قویی لیزتا غستن کی بئی بی محفاظ آ, آ آتاهم ربوم چیورکڑی دوی تر رب ددوی و وقاهم ربوم آزام بل او بچ ساتری دویل را رب د بس بساتلی دوی رب د دوی عذاب الجحیم دا عذاب د جهنم نا او بیل شو تا قرایو اس کوي حنیان په خوشاله سره په ثاو دا جتا سو کول تکیا لګونکی بیا لا سرورن په قرصو منی مصوفه سبست دا صرف سبست قرصوی بلګی دی باغې بناس وز زوجناهم بحور عین او یوزب کو مون د دوی سره حوری د خساو سرغو والا اولذین امنو وتباعتهم ذریاتهم آکسانچه مومنان ديکنه دی مقام ترغلی دی الله یو وتباعتهم روان بشی پتوې پس اولاد دوی به ایمان په ساو دی ایمان یا نه دنیا کې یو سړی مبلغ دی دین په کار کې لگے دله اکسان سانچه مومنان دی او روانو په دوی پس یا اولاد د دوی اولاد روانو بی ایمانن په سبب د ایمان عقیده کې سره موافقو دا غتای وکون الله یا حقنا بهم ذریاتهم یو دې بکوم د دوی سره اولاد د دوی لیکن و ما التناهم من عملهم من شئ او کومې باندې کوم د دوی دا عملونه دا مين شینیس دانه چې دا عمل وکم هغه له په خپل فضل دوه کوم خه بازی دي کنه بچو تفسیر کړل لیکن غره دا دا بالغ ځام اولاد كله مرینن بما کسبت رهین هر یو بنده په خپل عمل باندې غاڼه ده بما کسب رهین هر بندہ هر انسان وصاو دا یک کسب چې د کړې دینو رهینون دی وسوی غاڼوی و امدد نہهم بفاقیاتن ولهم مما یشتون الا و زیاته مونږی لرا امدد سمانه زیاته امددنام مرة بعد مرة او زیادتو بدولنو بار بار بار بار زیادتو بفاقی میوی والله غخی مما داخل قسمنا يشتغون شدوی واری اگورا يتنازعونا یوب اللب ورکی پلمبر پلمبر باخلی یا یوب اللب ورکی تداول تنازعونا بمنا تداول یو والله ورک په دې کې کاسن پیاله لا لغون فيها کاسن پیاله ار ګلاس د شرابو لا لغل فیها نوې پکې بے فائدې خبرې وَلَا تَعْسِيمٌ اَنَوَا آنو پَكِ گُنَا وِتَعْسِيمٌ وَلَا دُنیا کی جی شراب سکی کنا نو گُنَا ہے لغوی لکھی گی بے حودہ خبری نُو لَا لَغوَ النَّبَئِ بے حودہ خبری بدی جنت کی دی جنت کیا بے حودہ خبری ام نی وَلَا تَعْسِيمٌ نَوَا پَكِ دُو خبری دنیا کی خو بے حودہ خبری نو بلی تکلیف رسی گر. او تاسیم بازو بمانہ دا خوابکان سرم کٹ وَيَتُو فَعَلِهِمِ غِلْمَانُونَ او زیرازی و پدوی منی علکان د دوی بنو کران خان غِلْمَان بے لیکن لهم سمانا ددوی بنو کرانوی خاننام لولو مکنون ویاکی داپو ملغلری بی پټي ساده لشي دا چې صفاصوتر وي دنیا نو قران باندې چهار سي ګنداي واقباله بازوما له بازي تاسو لون دا جناتيان د دوی اوسره باستي کب شپ به ودی مخامخ شپي پاي دونه په بازونو تبوسونه به کېد یو بل نو فالوي با ان كن كنا قبل في اهلنا مشفقين د مقام طويل راځي دل تعالی ولی رئیس دوی وې اومنګه مخې په دنیا کې پی اهلنا ان كنا قبلو فی اهلنا اومنګه مخې په دنیا کې پی اهلنا په خپل کور کې مشفقین نرم زړی الله نه یریدونکي نرم زړی وکړه پرانبره منی سره کو دین خبرې وره منی سره کو ومنن الله علینا فسهسان وك الله پاک وممنه وا وقانا ذا بسمون بچ کول مونږ دا صاحب دا ګرم هوا سمون سمو مګه ګرنی هوا څه انه کنا من قبل ند او مونږ په دنیا کې مخ کی چې یو الله پاک تبراد مدد شاوید نه دو زمونږ قدرت توحید وا انه هو البر الرحيم يعني دا الله پاک احسان کوونکی رحم کوونکی نفزکیر فمانت بنعمت ربک بکاهینن وزل ترغیب په بیان کوله د قران اده کی صدقه د پیغمبر خدای صلی الله علیه وسلم بیانې فزکیر نو بیان ک قران فزکیر فما انت بنعمت ربک پس نه پیغمبر په فضل رفل ترویتی ولا مجنونن لیوانه دوتہ تا کاهین وی مجنون نا نا نا تا ففضل درق فالمن تے تا نکاہینی و نمجنونی تسکوا فالذکیر تسکوا بیان کوا در قرآن کریم ام یقولون شائرون نتربزو بیہی رائبل منون دا ام استفامیہ دے تا پارد انکار د زجر دے خات پینزل د زکر کڑے ام زجری ام یقولون شاعر ایدی وای دا خو شاعر ده نتربس به ریب المنون اصل کې زورونه او شروشې مورکرین در او دا اصل کې دا عام چره دا په کلام د عربو کې استعمال کېږي دا, دا پر د انتقال دی یو خبر نه بل خبره تا ایدی وای دا شاعر ده انتظار کو منګه د رای بل د ده حادثه ده مرگ د ده ده مرگ انتظار کچی مرد بشه رای بل منو حادثه د مرگ پل تور تو تور تور انتظار که ایزم ده تاؤسر ده انتظار که تاؤسو منیم سا حادثه ده مرگ لازه برزیخه ام تعمور هم احلام هم به هادا آیا وینا کہتا دویتا آیا دویتا وینا کہی احلامهم اقلو نددوی بیحازا پده خبری احلام ندل تاقل آیا وینا کہی دویتا اقل ددوی بیحازا پده خبری آمهم قوم تاغوهن یادی دوی قوم سرکشان ام پا مانا دا بلکے بلکی دوی قوم سرکشان دی ام یقولون تقولو آیا دوی وی تهقب له د د ځان نه داقرران جوړ کړی الله بلله یمنون بلکې د ایمان نه راړي ځکه دا خبرې کوي ف یادو حیسی م چې دا د ځان نه جوړ کړی دیکن نو بیا خبره ساانه شوه دا په د یو بنده کلام شوکن. نوفل یادتو حی مې پس را وړي یو خبره په میسل د دا قرآ داسې مزامین دا شی و سلو دا شی مساله په بیان ان کانوا صادقین دراضی دوی دوی خبره په مثال د قران ک چر تدوی رشتنی ام خلقو من غیر شئ ام, ام هم الخالق ام خلقو من غیر شئ آیاتې پیدا شې من غیر شئ بغیر د سفیدین یعنی دوی تبس امر نکي گینه هی بنکې دا سه جماعات دي امهم الخلقون یا دې پیدا کول کی دي ځان لره خپل خالق کی چې دوی نه وسه تاسو نه کی نا نا ام خلقوا سمواته ودار اې دوی پیدا کړی دي اسمانونه ما بل لا يقيننا بلکی دوی یقین نلری فولو دېتبار تعالی منی ام عندهم خزائن ربك ایشتی ددوی سرا خزانی در اوستا ام هم المسایتیرو ایدوی مقرر کڑی شویدی داقی په تقسیم مندی دو سره خزانی ام دینکار دپاری ام اندام خزانی را بی مسایتیر سے توی مدبر حفاظت کو دوی سره خزانه در استادی ام هم الموسیتی رو آئی دوی تدبیر کون کی دی حفاظت کون کی ام لهم سلمن یستمیعون پی آئی دوی د دو پاران سلمن پوڑی دی پارچانگ گئی دی نوچی دوی لگئی گنا اسمان تخیجی یستمیعون پی واگی دی دوی پاگئی نوکہ دوی سر خبر یوری دیگن نو فاریات مستمعهم بسلطان مبين نو را ديودي اغه دعواک اون کی د اوریدل د دوی بسلطان مبين دلیل خار کغهبر تل یو خبره اورید اغه مزعید سماع چه ده کنا فسرا ديودي اغه رات دل دیو تی. مستمعهم. کی مستمعهم اغه اوریدن کی د دي سرا وديس دلیل خار ديرا ودي لهغل <سؤال> لاؤم... بناتهلهکومل بون آیاقل للوونه دي او ستاسو د پرهزامن الله ته د بناله ننسبت کې عامون تا سال همواجرن ې غمبر ته خطار کو آیا ته غواړی د دو نه ساول په دووی من چې د طوان نظر راې شوي دي اماده هم غی په هم علم دا غیب شته غیب دا نیو سرهشته په کوم یو كتبون په چې دوی لیکي اګه غیب لره ام یریدونکا ایدن ای غواریدوی کیدن چل په خلاف ستا کی ای دوی کیدن تدبیر د مرځ تا د دوی راځه دا د دوی راځه کیدن د چل قیدن دا خلاف سا دا دوی را دا صدا دا چل دا مرک سا نفلزی نکفرهم المکیدون پداکستان چی کافران دی هم المکیدون دوی کمزوری شوی دی پدغ تطبیر کی پدغ چل کې ام لغم الہن غیر الله ایشت دوی د لپاره حقدار د بندګې سیوا د الله نه سبحان الله ایما عائشہ کون باغ د الله د هغه نشې دوی د الله سلام شری کوي یو که سمینا سمای ساکتن کووین د یو ټوټه د اسمانه ساکتن تعیدونکې الله پاکي عذاب راځي کنه واقعات دوسوی صحابون مرکومون وریض دلان دیبان دیو صورا من بارانو نوشی پسرخم اللہ پرگی دوی ذرا حتی یولاقو یوم هم اللذی تردی چی مقام شی دوی آخر ایسرا دوی پکی یوسعقون بیوشا بکڑیشی یا مڑا بکڑیشی یوم اللہ یغنیان هم کئی دوم شیان بدغل دی فیدا بورنکی دوی تا کئی دوی تا کئی دوی دویس ولان هم یونسرن بزدوی مدد گیرشی وان للذين ظلموا اصابا دون ذلك يقنن فضا كسانو چې ظلمې کړره سشيبي عذابې دون ذلك مخه د قیامت نا دون من خبر هغه عذاب خبر ده اشاره د عذاب خبر ولکن اکثر هم لا يعلمن لیکن اکثر دون لا علم نقوي واصبر لحكم ربك دلته صبر راوړه سبر کواد دا پیسل در اخبال تاما فا انکا بی آیونینا واسیقینا انتا پیغمبران فا حفاظت زمنگائی وصبیح بی حمد ربک او تصبیح ویا سرد حمد در اخبالنا حین تفو کلچی ود ریگی دیکی اشارت تعمیم دا تعمیم دا وقت کلچی ود ریگی دو باری تالا تصبیح ویا دو باری تالا تصبیح ویا لکه واسکور ابا کبلود وی ولاص و من الليل فسبهو او د شپې د ریسه نا فسبیو د الله تسبيح او اذ بعار النجوم او په وخت شاکر زول د کې دا د ستار سنت یا سنت او فرض دا مرادف ده رحمیت دې ډیر د اعتبار النجوم سورت و نجم. دا سورت مکی سورت دے دا مکی سورت سرے ربت آره گورم مکی سورت کی ایڈیز زجرنو پا منکی رینو منئی ندل تبازجر دا خو پدریل مانئی سر سے استفادہ سنوا حوالہ ورم مقصد د صورت سره اثبات توحید او دلتم اثبات د قیامت کی لیکن اصل دلتا اثبات د توحید دے ورم مخی صورتونو کی اثبات د قیامت هو او ولد عزاوی بیان کچې شرک نو دې صورت کې رد ک شرک شروع کې هر کله چې شرک زمرا لوې امارات دی چې هغه په انسان جا حنم تزي نو دل ترد شرک شروع کو او ګوره صورتو کې استهزاد نبی صلی الله علیه وسلم سراوا نو دل ته اثبات د نبوت کې سره د توحید او صورت مقصد دے اسباز توحید رد دے پالیحا و باطلہ و منی صداقت دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رد بمنکرین دے رسالت و منی او په پدے کې مقاصد دے سلاسہ بیان کری توحید رسالت صداقت و کتاب او صورت دوئی حصے دے خواد فا اول ایسا کے رد دے پالیحا و آرزیا و منی و دیم ایسا رد دے پالیحا و سمایا و منی ا د دوړو قسمونو دلیلونه ذکر کړی دي اتتباه وسن اول پینځل ساتونه کې اسبات د نبوت او نو ټول صورت رد په شرک باندې ښه وان نجمه زهاوا نجم خو یاغا سورې دا غسوره سورایاش سوریا سوری چې کوم د دوی رڼا د آ مو سورو نزیاتوي دیت پروین ستوره وای پروین ستاره او کله چې مې وی پخې گینو د هغه وخت اداره شي په دغه موسم کې داوی د ډیر نمایایي متشویذ پیغمبر ور کډه شوی د دنیا جام دا غاستوري استوره یا سرا سرنګي چاغاستوره په تمام استورو کې نمایاده او د ډیر په اهم وخت کې د غټ طلوع ته ښ نو د قرنګي دادہ دی پیغمبر غنا د ټولام بیا عالم سلام نن زياد علا او دې د د اهميت په ټولو کې هم سره زياد دې کړه نبي ابو دا حوا ما نه کوي پران سکارا کې دوسته سړګان دی یو ون نجمه دا هوا کله چې سړګان شي او بازوی چې نا نجمه لکه ایمه مجاهد و غرض وایسا نجمه نا مراد قطعات سوراتونه د آیاتونه قطعات د قران کریم د قران کریم نجمن نجمن راغلے دے کنا لگ لگ راغلے دے دلتا نجمن مراد قرآن دے قطعات دا قرآن کریم مراد نو شاہد دی شاہد دے قرآن قطعات دا قرآن کریم ازا ہوا کلچے نازل شید دا برن کتا شاہد دیا قطعات قرآن کل چراؤ غرزی دوپو محمد صلی اللہ علیہ وسلم منی ماں صلی اللہ صاحبکم و ماں غوام چننے دے قتاشے محمد صلی اللہ علیہ وسلم و ماں غوام ندے کوکشوے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم زول سے تاوئی زول جاہل زول وے لیکی غاوی لیکيږي غاوی وي لیکيږي هغه چاته چا انکار سره د علم نه قوا انکار مع العلم علم ور سره یو بیا انکار کیو خبر قصدا ځانته شاکي ده نو ماندا ما زلن صاحب کوه ما غوا نده ناپواندا مرګره تاسو او نه دې ناپوهه و ماغه و نه دې ناپوهه قصتن من د جهل شيکه نه دې ناپوهه دا مرګ رايسته 700 و ماغه و نه دې ناپوهه قصتن یا زول سته ویلې کی چلار ته نه رکی هغه مقصد نه ښا غاوي دا هغه مقصد نه نو معذل صاحبکم ندی خطا شوی مرګر استاسو د تل اروره معلومه ده و ما غوا او ندم مقصد نه پیروته لیدې قصدا و غوا ندم مقصد نه پیروته لیدې ده قصدا نده کوک شوه دے قصدن و ما ينطق عن بیان نکید د خپل خواهش و ما ينطق عن الهوى دغه سوی د خپل خواهش خبرې نکي ان هو الا وحیها ان هو دا ذا ذا قران الا وحیها مگر واحد یوحا چې د تویل شېدا دا قرآن دا قطعات دا قرآن کریم فدیگوائی ما زلد صاحب کو ما غوا ما ينجبان الهواء انو الا وحیو علمه شدید القوام خود ریزت دا وحی دا قرآن شدید القوام مضبوط قوت ولا تی جبریل علیہ السلام, السلام صح قوت ولا زو مرتن صاحب دا زور دے یامنا زو مرتن خاوان دا کامل دے زو مرتن خاوان دا خائج دے زو مرتن. مرتن قوت طویلے کی فاستواء وووو بالعفق الالان وردل دل دل دل تفسیره دی یاورا جهد بل مرجوع یا خود آغا اول واحد تر آغا بل قدر آغا نزلتا نخرع نزل پوری دا آغا اول واحد تذکره دل یا بعد دل گولی دل میعراج سر مشد اوله واحد شکنه ورا مخانه خبره خدای په پرورسه دا اوس کله اوله واه حصہ لګینو مانا دا تاسو واه برابر شو دی دا جبرئیل برابر شو او هو به لوفق الالا اديو په کنارا اوچتو او دیو په کنارا اوچت manne او حالا چې دیو په اوچت غړا روانه دا مان څوممه د نه بیا دی اند شو پ غمبرتانو په د د لانو خل او ادنا شو دا را دی والې د د مقداد یو موټی د دو لیندو او ادنا نه بلکې زیات ن دی دره هغه مټي تهوي تووسین لیندو ته تو شوده د انس دیواله ده په مقدار د قابه قوسین شو په مقدار د غموټه دو بولیندو یا دغه نه زیات نشي د قابه اصل کې قعباو څنګه د قوسین دو لیندو یو موټی نه دا اصل کې د عرب یو محاوره ده بلکې د عرب چې کلوه روغه کېده نو یو لیندو به رواسته بندا سي داسنه لاس کې وای دوه ورځې کړه نودا جبريل پیغمبر صلی الله تعالی دمر نجیره غلو په مخدار حدا موټی د دولیندو یعنی په مخدار دو موټو د دولیندو و د دین زیات مزدی فاوحلا عبد هیما واه و هي وکړه جبريل بنده د الله تعالی ها هغه چې الله جبريل تو ویلې واه دبې ماو حدیث صدا مانو ما کا زبال فواد و مارا خلاف نه دیکړه حضرت پیغمبر ما دا اغنارا چی ویلې د پخبل سترګو د زړه د سترګو موافقه ته موافقه و ما رونه اے پاستاسو جگړه کوي د سره علامه پاګه چې دلی دلی د پخبل سترګو دیو خدا دیم تفسیر باید دا کې چې دا معراج دی پیغمبر خدای صلی الله علیه و دا الله پاک دیدار کړی رؤیت بارے تعالی کړی دی بعضی اهل علم صحابه کرام کې بعضی قائل او کې رضی الله عنا عبد الله بن رضی الله عنه او د دې قائل دی دا تفسیر اگر چی مرجو ده نو بیا معنی خوبه دغه یې کنه پستوا پز برابر شو دا پیغمبر وهو بلوفق الالاند <سؤال> پر کیناره او چته منیو نیز دی شو الله تنه پس خنی نیز دی شو نو دومره نیز دی شو په مقدار د موټي د دوله اندو د دین ازیات نیز دی شو نو وه الله خپل بندا تاغه شي کولا اما کذبل فواد ماران خلاف نه دکړې زړه د پیغمبران چدې دې دې ایتاز شکوه ایت سر علامه یرا چدې پستر ګلی دې ته میراج تکاله تل او تا تکلی لیکن دا تفسیر مر جو دے ادعا شرز لندہ دیدن کارکی در اویتنا عبداللہ امنی مسعود کی دا کی. اول تفسیر فا بنیاد مخی تزوخا وَلَقَدْ رَعَوْنَ رُسْتُ بِعَدَا مِعْرَاج وَعْقِعَتْ دَا يَقِينِ دا, دا بیا یقینی دا خا یوزل قو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جبریل پا دیا اول وحی کی وحی کی وحی کی ولقد راهه نزله اخرى يقينا قول النبي صلى الله عليه وسلم جبريل يوزل بهم او کچرته په یوه لمانه سره شيغه بسواه يقين لدهو پیغمبر صلی الله علیه وسلم الا لرا چرا زید بیا یوزل بیا نزول بو وخت خدای غو تفسیر من زه ایندس قدرت الملتا پسند بهری منتهی کی صداګه امتحان اشتیا کوم زه تا منتهی داګه کومه دا من کوم زه تا چې پر اخرې ست د دې اسمان نه د دې شورو د پورته ایندس قدرت الملتا سیدت المنتحا دا آغا سیدری دا آغا بیری المنتحا ناغی پا سر کی برا چې آخیری سر کې گئی نیدلی دیخن این دہا جنت الماوان پا سنگ دا کی جنت الماوان دی جنت د آرام الله پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا تول جنتونا او زینا اغل ته متشکل کلی خود لی دیوال اید یخشا صدرہ تا ما یخشا کومک چی پٹاکڑی و بیری لرا ما یخشا سو عمرہ قٹ پٹوالے ہوئے اب حامدہ پاردہ کومک چی پٹاکڑا بیری لرا ما یخشا آغا آغا سی زنو یک شاہاں چھے پٹا کڑے وا پورا سیشی پٹا کڑے وا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھے صدر طلمان تحاولی دا کم وقت کوم وخت کڑاں صدری لرا آغا سیزونو یک شاہاں چھے و کڑے وا وَا مَلَائِكَتُ الرَّحْمَان دادین چاپیرا چاپیرو فدا پڑا پڑا پڑا پیوہ اداس یا فراش من زہب هغه په څنګه د شروع زرو هغه ته دا سي چاپی را شیوخه ما زاغل بسر وا ما طغم نده کوکښه نظر د پیغمبر د مقصد نہ وا ما او نده حدناته شعرې ګور پیغمبر صلی الله علیه و سلم دانا چی سور ترې سې کتلہ ما ذا قلبصر ان ده کوښې نظر د مقصد نه ما تا او نه د حد مت هر شی ته تجاوز دي د اکر لقد را من ايات ربي الكبرى لو يخم يقنا اولي اياتنا ذرا خپل قدرتونو ذرا من ايات ربي دی پیغمبر ولې دی دیخه لې د محمد صلی الله علیه وسلم آیات درخلال کبرا لویل وی ناشنا ناشنا دغه پیغمبر دا مقام لري بیا د خبره تاسو نه منه افراتکم الله تو والوذ او الزجر بالشرك ورکیخه آی خبره تاسو په حقیقت دلات ادعوا ومنات الثالثة الاخرى او منات چې درم روستو ده ده ده مقام کم موکن اصل که ده اخرى ده عزا سر لگی بازی وی افرائتم اللہ تاو والعزا الاخرى لیکن فواسل و خیال و ساتلی او منات الثالثة لیکن نو معنا تساریت تل اخراوی د تسل مناصر لگی منا درمبل دا درمبل یعنی الاخره وتسو متأخرۃ القدر چې دې په عزت احترام کې د نورو نکمو ښا امام بوخاری لیکلی لی لاتس شیو کان رجل یلوذ سویم د بہجان ول ستوان گاډول اب یارس تو ډېرې سړیو مالکو عبادتې شروع کړې بازوې جتان لات فصنم کانن بیتوائف سو کوئی کانا بل کعبه ته ا منات دوی فصخرت کانت له وزیرنو وخذا دا یو ګټو د وزیر یو د نیک بنده مجسمه جوړه کړې او دغه تبخلق قربانیاں یې کولی ساوري بیلالون کړه او قوضات سو کوئی پرکان سختتن بطائف دایو گھٹ وابازوین شجرتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورد خالد بن ولید نگلے اگنو شیطانا فخرجت من شیطانتن ناشتن ببرصری وقت شیطانا خدتن راوزن اگو واجد علاقا مزکر ولولوزنسا دارد پالحاو سماوی اومن از تاسو دا پارا دی علاقانی او د دا, دا پارا دی جنه کئی عجیب خبر دا دا, دا خوب و دا تقسیم د سلم دی یا تقسیم د نقصان دی زیزاوی لیکی کی نقصان او نه دا آلیحا مگر نمونی چی تاسو علی خیری ساسو مشرانوی خیری تاسو علی دا صفتو نور کری ندر آلیگر اللہ پا دی منصد دلیل او دلیل دا سرسیده نه دی روان دی ایلسن مگر ګومان پسی پاخیدہ کی وقما تحیل انفسو هغه چې غوارې د دوی نفسونه نه روان د دوی مگر ګومان پسی پاخیدہ کی او په هغه سپاسی چې غوارې د نفسونه د دوی په اعمالو کې وقما تحیل انفس فی الاعمال بس هغه عمل کې چې سرړغړ او اقیده کی بس دوی دو خیالات خپل خیال په سر راو دي ولکد جاءهم ربی مل حدا خامخ یکه نه راغله دې تا نه د درځه طرف نه خدا قران ور ترagle عمل الانسان ما تبن و زورن ور کوي عمل الانسان هشتې دې انسان دا پراغه چي دی غوړی نه نه د دې چي دې چي سوړې بس هغه کیوں کیوں اللہ و عمل کیو پاکی دی کیو الاو اننا فلللہ تو ولولا پس خاصه الله په اختیار کې اخرت هم دی نو دنیا هم دا ارشد الله اختیار چ دي و كم من ملکین فی سمواته او سمرہ ملائک دی آسمانونو کې لا تغنی شفاعتکم فیدبون کی سفارغ جو دی شأن حس الا می بعد یا ا یعذنا الله مگر فساغنا چې اجازت ته وګړي الله پاک ورتا لکه چا دا پارا لیمایندا شاو داغه چا دا پارا چې الله یو غړي و يرځا او راضی الله داغن تاسو ملائکه تدا وای شي الله اچې سو خبره کین جو فس الله یمن الله شفاعت بای ز قبلوم ز با اجازت کوم لیکن ارچادا پارنا لیمان یا شاو و یرزا وچی زمایو انسان و خوخیو زیتنا رازین اغی ایمن دیگی مشرقه کتر ډیر چگیو باسی ملائق پل شفاعتو گنی بلو بل استقواصی دا غشانی خواه یکنا کسان چی ایمان په پا خیرت منی لیو سمون الملائقہ تسمیت الانسان دونه وید دی ملائک او تا نمونه د زنانو ملائکا فرشتہ دا ویګه ملائکا دا غ نقل روان ملک ورته و او مالهم به منهل منشته د دویر په دې منسد دلیل دا اناسی ورته و روان دوی ما ګر ګومان پسي و ان زنه لا یغنی من الحق شیای یقینن غمان فایدان ورکې په مقابلت حق کې شاینهست په اثبات د حق کې سپیدن ورکې د څرا حق یقینی خبره نه ثابتېږي ظنیات ته ښه نه وي بیا د اوس ونیا الله خپل پیغمبر ته فاعرضا من تولا مخوارو دا نه چانا تولا شی اوري ان ذکرنا د کتاب زمان ولم يريد الا الحياه الدنیا نغوري مګ د دنیا واز ذل کتاب پرخه ده دنیا پر څه لگے ده الله وذال ک مبلغهم من العلم دغه دنیا مقصد دې ده د علم انتها د د بس دوی دغه دنیا خپل مقصد کړه ده دغه دنیا ده د علم مقصد دې انتها ولع ولم يعلموا دنیا د دوی د علم انتحاد هذا بالدنیا پسله کی د دنیا پسله کی د دنیا خپل مقصد ګرځون لري او آخرت ته سر نه توجه نشتی الله اینا ربګه هو علم یعني راست خپوده پاغا شاه زلن سګی دي شو دلاره نه وا علم به منه ته الله خپوده پاغا شاه منې چې را کلک وی د الله په والله ما في سمواته وما في الارض غره دارس د دا الله په اختیار کي دي هازه الله په اختیار كيا هغه چې اسمان واه چبزماي کي وي اليازي الذين نصوا بما عمل دی اليازي الذين د دې دا لپاره چې پندبور کي الله پاک د دې دا لپاره چې پندبور کي الله پاک اغا کسانو تا عصاو چی بادی کری بیمع ملو پس او دا عمل اللہ دوی و یزیال لذین اخسانو بالحسنہ دل یزی مطالق دی مخیزہ ان ربک و اعلم بمن ظل ان سبیدی علم بمن احترار نو بدل بور کی اللہ باک کسانو چی بادی کری پس او دا عمل ندوی و یزیال لذین اخسانو بدل بور کی اللہ باک کسانو تا احسانو چې خستہ کارونه کړې وی بل حسنا خستہ بدل شي جنت ته داغه کسان دی چې نه وبونه کا وایرل اسمه شدडकي دغه ټو ګناونه له شرکی اعتقادینه او الفوائشا لمم او دخکاره بد کارونه الا لمم سوا د دینه چې فسړکی تیرشي خیال وهم فوای شرکی پھیلی کبارت شرکی اعتقاد لمم اگر خطرات نو اللہ وی ستائی نی مکوئے دخبل زنو ببری بس پل ستائی نکی لے گیا وعالم بی من الله دا اللہ قفو دے فا اگر انچانچی دا اللہ نہیں رہے افرائت اللذی تولا افرائت اللذی تولا وعطا قلید الماگدہ. ایا تا خبرې د هغه چا په حال باندې توەڵا چې مخه راولې ده و اعطا قليلا ادا کړې ده حق لک و اقدا وبسترېشل ما دې سړې کنه لگونی عملو کې یو بیا ستړې دا الله کتاب ته لگونی کې ناز یو ګڼه تاسو ستړې دی الله پرې وځه بس وکاره نو شو بس نا نا نا نا نا دا بدینکی خواہ زان بسترے کئی شئی اخیرت او د الله رضا دا دا سیا سان او دا او داک سردہ سی کنبازی عملو کی سلک مال دا اللہ پلاری او سلک عبادتو کی سلک کارو کی با دا الله اللہ وی زان دیو بخو تدلک عمل منی بیا تستړې شو او عنده علم الغیب په هو یرا د سر علم د غیب د پټو سيزونو دی په هو یرا چې دی ویني خپل نجات ام لم ينبأه بما في صحف موسا آی خبر نه ور کړې شي په هغه مضمون چې په صحف د موسی کې دی عم لم ينبأ اته خبر نه د ور کړه شی یا ده نه ده پو هغه مضمون چې په صحیفو د موسی کې وي ابراهیم او د ابراهیم کې وي یا وفى یاده ابراهیم Juda کوي عم لم ينبأ بما في سفر وا ابراهیم الذي وفى ابراهیم هغه وفى چ پور کړې ده حق د الله وفاء پور کړې خپل امتحان پتګه صحیفه د موسا کیداګه موسی موسا د تورات مخ کی چې فیرون قال زی تقریبا هغه وخی ول الله پاک صحیفي ور کړی پتګه صحیفه کې سو الله انتظروا واذره تن وزره اخرى پور پورت ابنکی او بو جتهونکي او پوجدا بچا ما وان لیسل الانسان الا ما سان او دا خبره پکې وای چې لښته دی انسان دا پرمغراغه چې د کوشش کړې ده وان نس یو سوفایرا او یقینا کوشش ده سوفایرا زردې چې په لیدلې شي سما یجزا هول جزاء الاوفا بیا په ور کړې شیدا تا بدلا وان الى ربك المنتهى يقن استعربته المنتهى اخير رصيد اللي المنتهى اللي اخير رصيد دز په عربي دا مضمون د صحب موصابه ور دلته خبر رانه چې وان لا يسلل الانسان الا ماص صيفوكي خداله دي چې ارسل بخبل بوجوچتې هر انسان لو خپل عمل فقار رادي هر انسان تب عبادت پوره پوره ورکړی شي واللای سلین سن الله ماص معتزلیوی ګره چې اې سالې ثواب می ثواب نشتی که یو سړی که عبادتې په ځان کې مانیکی ثواب نه رسی ځکه نشته د انسان لپاره الا ماص مگر هغه چې د کوم کوشش کړی او کوم عمل کړی بس د سبا د خپل عمل ثواب رسی دبل شته عامل ثواب نرسي او شفاعي خو بياده وي د بدنيو عبادتونو رسي د مالي بدتونو رسي احناف داوي بدنيو رسي او ماليوم رسي مختصب تعلمه قرتبيل صا ما نه کوي صا نه مراس شي انيتو نرسي انسان تا دل ما صا مگر هغه شدد سي شنيت کړي د ریکنه انما لا مالو انسان تا ثواب د اغامل رسي چې د هغه عمل او اخلاص د نیت سره کړې دا نادر ازاده پاره کړې دا معنا یا بازي معنا کوي شرذفه اکبر کې لیکي چې دلته انسان کلام د ملکیت ته نه نو معنا دوان لیسل انسانې دا چې نيشته په اختیار یو انسان کې الا ما صاح مگر هغه چې د کوشش کړي سمانه دې د خپل عمل اختیار لري چاته بخيو کا چاته نه بخي ضمانه وانا سایو سو قایرا وانه هو ازحکا وابکهم اوس وګورئ دلته صفات الله ذکر کې د فرض عبادت توحید د الله پاک هو ازحکا ده هوا هغه کی ذکر کوم ده کی چې لکه توهم کوم ده کی یو توهم نشټگانې طبيعته هوا نه ذکر کی د الله چې ده هوا زه حکم ده خندا پیدا کوي نو د جړه پیدا کوي نو انه هوا اما توهيا د مرکول کوي نو د وجند کوي نو د الله خلق الزوجين پیدا کړی جوړه مذکر مؤنس من نطفه اذا تنى د غساسي وبونه ا تم ا اصل کې د غاس کې یونه کله چې واړړ شي پر رحم د زنناانه بعضې اللفظو معنا سړی مشکل دیته چې سال محذب انداز دا سر وويږ وان على اليه النشاط الافراما اي يقينن بدي الله پاک منی پیدا شو زلبله وان هو غنا واقنا د الله پاک مالدارو قولم کینو واقنان غريب غريبي مراولي د الله پاک مالداري عمرولي وان ورب وشرا ابو کفش او کنه دا شرا استوری عبادت وکاو الله دې دا الله دې رب وشرا دې خو مالک دا شرا استوری مستخف فر کی وان اهلک عاد عاد ال اوله الله پاک هلا کړو عاد مخری بل عاد ارم وکاو او سمودیان هم هلا کړو په ابقا نو پاتشویر وی یا فما ابقا پا دوی رحم نو کڑی دا مانم با فما رحم و قوم من قبلو او تبا کر دیا قوم دونو علیہ السلام من قبلو د طولو نمخ کے ان نمکانو هم از لما واتوا یقنن دا ټول چو از لما ظالمان و ظلم اکڑی واتوا او سرکشان اکڑی وی شریان او احوان اگری ارلیشی احوا الی تباکړی فقشا ما غشا فقشا پټ کړی د کلولر الله پس پټ کړی د یک کلولر په ازمته ما غشا سمره لوی پټوالو الله پاک تباکړ پټ کړ الله و عذاب تر داخله سمره لو پټوار او فبيعيا على ای ربك تتمارا پس په کوم یو دنیا ماته در خپل مننه شک کای هاذا نذير من نذر الاولا دا خو هاذا نذير د پیغمبر د نذير دي يره ور من النذر الاولا د جنسه د امبي او ودو بنون عظیفت الازفان رانیزدی شورتن کی آفت قیامت عظیفت الازف لَيْسَ لَحَا مِن دُونِ اللَّهِ قَاشِفَانْ نِشْتِ دِلِرَانْ سِوَادَ اللَّانَ قَاشِفَتُنْ پَرَانُ اس کے اخکارک ان کے افامن حاضل حدیثی تعجب عیددی بیاننا تاسو تعجب کوئے وَتَذَكُونَوْ خَانْدَي وَلَا تَبْكُونَوْ جَرَيْنَا سمان دا قرآنی کریم چیسا بیانی دا تاوستا نشنلی خاندَي و جَرَيْنَا وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ آوحال دا جیتا سو غفلت کون کی اے مقڑا ان کی اے, اے سامدون کسا خوانی اے اللہ دے خیر کی منگ من دا خبر را قران کریم آثار څوک نه قبلی یره فزانو یریږي فاسجو د لاله او اعوذ سیدو کای خاص صلی الله علیه و عبدو رحمت کای بندگی خاص صلی الله علیه کای دابل سورۃ لکزروونه وای سورۃ القمر ده دا مکی سورته رب بده سورت د مکی سورته سره په اسوجو ورمخیز اجر مشرکانو ته پاقهدا او دلیل وانه متل ته تخیفی اخرى ورکی عجيبه و استاسو و مخی عجيبه دلیل ذکر کوي زمہ وجدر بدالا مخی ذکرږي چې مشرکان د خلق قایش تابعدار دي پاقهدا کې نو ذکر کئ چې دا وجوده خواہش د معجزات نه دوی انکار کړی لري خواہشه ته پس روان دي نو څه کوي معجزات نه انکار کوي یا مخه صورت کې دا قوم مکذبه او ذکر اجمالانه دلته غوي تفصیلا ذکر کوي یا الفا د صورت په اخر کې اذه تعالی اذه فروین د دې صورت په اول کې وای اقترابات السا د صورت مقصد د رد د شیرفل براکات سره د احواو د قییامت دا دری واړه صورتتونونه چې کومدي صورت که نه القمر او صورت الرحمن او سرتون واقعپې کې یو کې شم دا رد د شیرفل براکات کې او دا دا دی او سره کر دحواو د قییاته او ذکر کوي سبب د تأخیر هغه سبب د تأخیر سره د دوی تکذیب او هغه سبب د عذابونو ګرځېدره پینزو قومونو مکذبینو دلا پاکه سبب راغله دا اللہ پاک عذاب پینزو وړو اخوام دلته ذکر کوي په صورت کې رد شرک دعا او فتصرفهم ده اقتربت الساعه بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعه وانشق القمر و اقترب اب فعل سر ذكرت اقتربت الساعه نذير شو قيامه دير نذير وانشق القمر اول نشد دیر نزدک دیر نزدې راغې قیامت او وان شق القمر نور ډېره معنی دی لکه ان شق القمر پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم هغه معجزه ده کله څنګه فهمای د ټوکړې شیوه چې الله پاک دا قادر دی چې سبا کومې د ټوکړې کوي نو انسان ستاسو مبارک ژوند به څه و اي روايات انه يعرض كشردوييني او معجزا ندوي مخري يونا قد قدرت الله ويني هو دليل و يقول دو وي السحر مستمر داخو جادو دي مستمر هميشه دا جادو دا جادو دي تاريخ سحر مستمر یا مستمر د تجدید تیر به تیر مختلف معنی وکذب و طب او تکذیب کړي د دې زمنګ د آیاتونو او روان شیدو خپل قوايشات او امر مستقرون مبیا په دوی اصحاب الله ولینراید الله یو وكل امر مستقرون هرې خبرې لرا هر یو کار چې ده په یو وخت دونکې ده هر یو کار یو وخت یې نو هر کار په یو وخت باندې کې دونکې ده هر کله را مستقر دی انتهار غا یا هر کار و درې دونکې په خپل منزل سمنا حق با حق شیو با بتل وبا بتل ولقد جاءهم من اللبه ما فيه مزدجرن خامخیا کین راغلی دیتا خبرنن هاغان چې پاغه کې مزدجرن نصيحت مزدجر رټلی یا مزدجر پورا زوره نیی اقصد حکمت بالغه اگا یو خبره دا د حکمت ندکا او انتحا ترسید لیلہ پا کمال کی حکمتن بالغت خبره پا خبر دا بالغتن انتحا ترسید ان کی پا کمال کی چاہت سشد قرآن نے قرآن حکمتن فما تغنی نظرو طمانه بیا کړه استفامیم کی پما تغلی النظرو فائدہ نور کوي یراول فائدہ کی انظر انبیا دوی ته څوره انبیا علیه السلام راضی کنا اې دوی فائدہ دا کوي نو پما تغلی النظرو فائدہ نور کوي فَتَوَلَّنَهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِي إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ اِسْمَحْ تِنَواړه دغه انتظار کوه یوم یدع الدائی الا شئ نکر <كرم> یوم پاغره چې او بلې بلون کې الا شئ نکر یوشتا چاغه بوي ناشنا که ناشنا شته به د دوی خوشان ابسارم کوزی باوی زلیل بای استرگی دادوئی یا خروجون من الاجده سے راوزی بایدوئی در قبرنونا کعنهم جرادون منتشرون و یا کدا قول ملخان دی فاروارا فاروارا ملخان ام محتعین الى الدعی او کارورزی کن په یو طرف روان از غلیبا طرف د اواز دا اواز کونه کی دایله تا طرف د اواز بلون کی تا طرف د دا دایته یقول الکافرون ها ذا یوم ان عشر و دا یبکافران دار و سخته تکذیب کړو اوس دغه پنځو اقوام مو کذو ذکر کړي خا تکذیب کړو مکه د انه قوم دنو علی سلام نو دوی ابو اپ دا نام پس دوی تنظیم کړي او دا بندازمن دا مخکي کازابتاو له وي کزاو مکي تنظیمي توحيد او ګندار ته تنظیم درو شروع وکړنن نو وی ويل مجنون وذوچر وذوچر لیوانه رکل شوي وذوچرا منا کړي شوي دي بيان وذوچرا دا غا چاته وي دي کی شاماني لیوان تو بي جنات تي تمامنی غلاوته پیریا نو دخه فدع ربو هغه شارک رخو رب, رب ته انی مغلوب الفنتس یقینا زکم زوره شیما الله الفنتسل زما بدل دین واخلی الله نو الله سوکره ففتحنا باب السماء الی را فرانه استمغان دروازه د اس اسمان بما من منهمرن فدا سی بون ها مرن چې ديري به ودونکی وي برې دا هړمنه بارانونه شروع شو وه فجنا لرضاع یونا ا روانه کړه روانه کړه منده پزما کې هوونه نشینه تقلمه فل ثقل ماو پزيو شي دواړه قسمه په داسمانو دزمه کې علا امرن پا اغان دا زمن دے قد قدران مقرر کڑی شیو فلتقل موالا امرن پا زیو زشوی دوارا قسمو ما جنس دیخن دوارا قسمو بو زشوی علا امرن پا اغان دا قد قدران چ الله تدې یا قد قدرت چې داږي اندازہ کړي شي مقرر کړي شي وہ حملنا ولا ذات الوهن ود وسرن اپورت کمنګ دان علی صل و سلام وتخطو ال او ود سرن ما يخون ولا ممې هغه د بل س ټیکنالوژي پکې نو و می خونې کشته کې اون پورت تجربه یې نو نه روانه زمنګ په افادت جزا ان لمن كان كفرا جزا لمن كان كفرا دا کو بدلو اغستل لفا چا لمن كان ان فانا جزاء لمن كان كفرا دا کار منگو کنا دا لی. کو بدلا غستل لمن كان كفر ا دا اغا چا صدقه نہ شکر شیو داغه ده خبرې نه انکار شیو یاد اونو علی سلام مراد یا نور نعمتنا ولقد ترکنا آیاتاً فهل من مذکر خامخقیقن پر وقدم دا واقعا یول وی نسا فهل من مذکر شکسته نسیا تغ فکر فکر نعذابی و نو نصرنگی شو عصاب زمان و نظر و نظری او یر اول زمان دل تا نظر بمانه مزدری بی بایز اکی بمانه جمعی سری نصالوزی دل تکور دال آیاتی راورده ولی قضیه سنن القرآن لذکر فحلم مدکیر خاما خیق ننا سن کرده من قرآن نپارد نسیه تا غیستل و پواقید نو علیہ سوکشتی نسیاد دا خستنی، بلواقع ذکر گئی دروغ ویری و آدیان و فکره فکرن آزاب و نوزوری، سرنگی آزاب و زمای یر اول زمای، اِنَّا آنسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا سَرْسَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِنَ مُسْتَمِرْرِنِ یقنن لگلیومن قدوی منتبات تن تیر، فی یومن پا اغرادا، فی یومن نحسن مستمر پاغارواز سپیرا همیشه کې ادا سره ځکه چې هغه سپیرا او موان مستمرین همیشه کې دا یوم نه یوم د جینس مراد ده یو ورځ ده په هغه روزو کې چې هغه سپیرا زیو او مستمرین او همیشه وی دائم وی ولاړې وي تنجو الناس وخ که به خلق هوا وستل شوید درد دی هوا نو قرن داسه ک ان ان هم عجاز نخل المنقیرن و یا فی د کجرو دی منغیرن وستل شویت یا منغیر وی اگر ډډ تا ډډو د نخل د کجرو واغه تانی چکه مدي یا کډډی د کډډی تانی وشانته د کجرو د وسترې شو د مونډانو په شان دغه مونډانو د کجورو مونقهرین د ډډو یا چی پریو تیری پسمکا پکایه فکان ازابی و ونزری پسرنګي واف زما ونزری ير اول زما د دې مزل چی ذکر د توبې خته 파را دی خامه فیکن ناسان د قرآن د فرتن نسیا د غسل په واقع د عادیانو ایسوختي نسیا د غسل کې کذبت سمودو بین نظوری دبل واقع دره اما تقذیب کڑیو سمودیانو بین نظوری دیرہ انکو یو نبی تقذیب د ټولو دے خوا تقذیب کڑیو سمودیانو دیرہ ورکو انکو فقالوا بشر مننا دوی سوید آئیو بند دے مننا دمنگ نده واحدتن یوتن زمنگ شان بشر ده و یوتن ده ویمانگ بزده تابیداری کن انا ایزن لفی ظلال و سعر یقنمو بدا و اخی فا گمرائی کن و پلی و انتو کی ویو سعر بیوی زکر نحطن ده پا مقابل کیو کن دیخو یوتن نور نحجمعاتون پریود پرې پسیر وانت اول قيام ذکر علی مین بینان هغه اور زولې شي ذکر وای په دمه نه په منځمنه کې بلکې دې د کذاب و ناشر ډیر غټ دروژن دي شراراتی دي یا لوی کول کېږي الله یې سای علمونه غدن په وشه سبا منل کذاب و لاشر سوبه دروژن او متکبر او شراراتی ان امرسلونا کي يې مګري وو ناخا ازمخ د دوی د دا 4 نفر تقیب وهم واستګر پس انتظار کوو د دوی کله کوستایږي په خپله مسله ام بیا الله په هلاک کړي دي ونه به ومن د الماء دوی ته وایا خبر ورکې یقینا او به چې کومي د دوی وشي ان الماء قسمت بینهم یقینا به وشي د دوی په تقسیم دی د دو دوی په منځ کې کله شربین المحتذر هر ورته د حاضرې کړي شي د مالک هر نمبر د ابوت ته حاضرې کېريش خپل خپل یوه ورځ یوه ورځ ومل یوه ورځ د دوی یوه ورځ دا اوخی واخ نو بده یتم شنو فنا دا, صاحب. آوازو دا او صاحب او سواز کړي خپل بدمعش خپل مرګري دا نفتاان تا لا سټوګوټ کر یا واقشتای تورای واقشتانو فا آقرا اگر تک تکڑا ووی وجلا فکای فکا نعذابی و نزوری فسرنگی و عذاب زمانی روال زمان اننار سن نعلای مسیحة تنوائی یکنن راولی نفدری منی یو چغه فکانو که حشیم مختدری شودو پشانت دا دلشی کور حشیم وی دیکھی اگر شپول تا دا شپولی اغه چې کله وکړې شي کنه بیا وشه یا ساوري پیابزې پیاب ولرول یا نه نه شي ا مختزریغه هم چې شپول کړئ ګل جوړاون کی, جو کی چې هغه تا مختزری وې نو پس که رحیم المختزری په شانته د زری شپول د شپول جوړاون کی شودی زری زری و شانتری ذری ذری شیش پول المختذر دش پول جوړاون کی ول لقد یسن قران الذکر په حل میں متذکر کذب تو مولوتل بنظر تکظیم کړو قوم دلو تعالی سلام بنظر اننا صلی تکذیب کړه قوم دله تعالی سلام د ان بیا تکذیب کړه وګن نظر ان نسلنا علی محاسبا یقین راولګم پدایمنه حاسبا باران دکانو الا علی تین سوا د کوننه دله تعالی سلام نجینا نام بی سحرن دله نجات ورکه منګه په وخت د سحر کې نعمتا منند نه دغه نعمت زمونږ درته راو نه د غرنګي بدلو ورکه منګه اغه چا ته شکرہ شی وی من حکم دالا ولقد انظر غم بدشتنا فتما راو. دیلوت علیہ السلام دو تا بیانو نکڑیو خرم. خاما خیقیناً یرولیو لوت علیہ السلام دوی لرام بدشتنا زعزاب زمانگنا فتما راو بین پس دوی شکو په پوینا د انبیاء سلام شکو د دو پویر اولو ولقد راودوه عن صيفه فما خيقنا الغختن كړو دتنه دبدو ان زيفي په بارد ميلمنو ددکی فطمسن عيونهم وصوارې کړي موږ دوي سرګي او وي به سنلي تل فذوقوا عذاب و انذري وصوسكو دوي عذاب زمان او او خما کي په صباره غېدا وخت نه په دویمنتی عذاب مستقر چا همې شو ولګد صباهم یقینا صبوا صبارغه بكرة د وخت نه سحر وختي سشرغ اصحاب راغې مستقر همې شه په دویم صبح وريوجو عذاب کیو کنه فجو کو عذابي و نزور و سګتو او ان کار د ام بیاوسAmong ولاقیسنا القران للذکر فہم مذکر خمه خکن اسان کړه د قرآن د فرض د سیاست د غورو پس استه شو کنه سیاست د کې ولاقذ على فرعون النذر بزم اوک ذکر فيه ها مخیقن راغه فرعون ولا وتاه ير ور کوون شي کذبوا آیاتنا, آیاتنا زمان طول وفاقذناهم اخذ عزيز المنقذ تقديرين پس اون ول من دویل را اخذ عزيز پنیول د زراور ذات مقتدرن چې پوره قدرت والده چې اغل وی زایمکان اون ول دویل را اخذ عزيز پنیول د زراور ذات مقتدرن چې پوره قدرت والده الله یا کو سوګته فارکم خیر من اولایک اي کفار د تاسو د زمانه چکم بیو خیر من اولایک دا غور دی دغه د تیر شو زمانه د کاخرانونه دا غنه سمو ته بره امرکم برااتن فی صبر ايشت تاسو د پارا بچاو فی زبره فقتابون کی تا اوس دالیک لريشي چې دوی منه با صاحب نه راځي आम्ही یقولون نحنو جميعا منتصرون آی وای دوی کنا مونږه غونډه دلایو په بدلا کې څونکې مونږه ټول یو جماعت یو مونږ یو جماعت یو ټول او منتصرون بدلاغشتونکې الله یې سيهزم الجمع ويولون الدبر زردی چې شیکوس خورده بشیدا توله زردی چې شیکوس پاور کړی شي دی دلته خا ابیا ویولون الدبر بګر زیدی شاغان ادا وسره بیا په بدر کې شي دی بلې سانتو موعدو خلق بلکې قیامت وخت مقرر شوی دی دا دوی سره او وسانتو ادھا و امرو دا قیامت څنګه کوم ده کنه دا قدیر ہے بادناکتے وامر دور دیت ترختے ہیں ان المجرمین فی ظلال و سعرین یک مجرمان فی گمرائی کی و سعرین فی لونتو کی وئی یا و سعر باغور کی وئی ورد آخرت سے یوم یسحبون فی ناری پا دغرزی یسحبون فی رانی را بقیرشی دوی پا اور کی پا با مخلو خلو مانیو زوکو مست سا سقر و برتبوی رش او سا کہه کنا مدد سقرد ان كل <سؤال> شيء خلقنا به قدر الله يقنا هر شيء من फायदा کړي په اندازه اندازه وما امرنا الا واحده دا حکم زمنګ په بارده قیامت کې الا واحده مگر یو شپلې دا كلمه بل بسر په شان د سترګې طرف ولقد اهلكنا اشياعكم فهل من متذكر الله يخامه یقینا هلاک کړي دې موږ ملګری ددوی اے موجوده استادو ما کړي مرګري ته دې فهل من متذكر سوکشته نسیغتهستونکه وكل شيء فعلوا في الزبور تاسچی دې کنا فعلوه وكل شيء فعلو هر شی چې دوی کوم کړي دې کنا دافو في الزبور دا خو لیک دی پارا کې د ملائکه کې زوبوت دا خو ملائکه سره سلیک او کله صغيره او کبیره مستتر مستترا هر وړه کې شی او کلوه شی وړه کې ګناه کاټسي مستتر نه لیک شی په لوه مه محفوظ کیدل دا مستتن نه محفوظ بلو. ان المتقین فی جنات و نهر یعنې د متقین په جنته او او فی مقادی صدقن پا زیر اشتیا کی بی مقاد اگا مجلس اگا مکان صدق صدقن معنی اغورا یا صدق اشتیا ایو په پا زیر اشتیاو کی اغورا کی دبا صدقن عم دم ملیکن مقتدر پانیز اگا لوی بادشاہ چه او د قدرت والا چه دے زیت